Skal vi skyde det i gang så så sig, øh, velkommen til det er apropos gametest afsnit nummer 130. Dan, dan, dan. En højt nummer, øh, og det er som øh, traditionen tro så være 10 det er så livestream bliver den optaget som. Så ja, det sætter vi i gang i nu. Og jeg selv er Hoff, og jeg har tre andre herlige mennesker med mig, som vi måske lige skal introducere til dem der lytter med efterfølgende. Ja ja, ja, lytter med selvfølgelig. Jamen øh, jeg er her, Christian Holm til jeres glæde eller Sorg. So. Yeah. <laughs> Ta tak, Gun. Tak. Vi har selvfølgelig også... Jo, Peter Gun, velkommen til. Ja, jo, tak. Du er også begyndt at kalde ham det. Og Jamen, det, du, du smitter ja. jo. <laughs> jeg, ved ikke, hvor, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er Allans skyld, faktisk. Jeg tror ikke engang, du kan tage credit for det. Det er Allan, der fandt på det der. Men jeg skulle have Google. Fagmanden <laughs> eller. Ja, er gamle gamle går. Det fik vi lige etableret siden uh, game test siden 2004. Right on. Sådan. Veteran i ja, sandhed. Ja. Så, ja. så så øh, Det er så fra veteran til newbie. Hej, <laughs> ja. Hej sammen Lasse. Er vi igen. Glad for at være det chat den fylder op med uh, ny Niels, kan mm. jeg se. Erik! En ekstra Niels. Oh my god. Ja, yeah. hej allesammen. Godaften, Niels. Godaften, Erik. Kommer med kælenavn til det. Er det dig, Gunn, der får kælenavnet? <laughs> <laughs> <laughs> Professor X. <laughs> Professor X? Ja, den er god. Den er med. Er, Nej, er, der er, er sket for <laughs> Der er da måske også lidt kingpinger over det. Åh oh, yeah. ja. det den er faktisk godt god der, ville jeg ønske bare lige at smide en kingpin og en klik, sådan nærmere kan ja. hvis, mm. du, hvis du tæver de værel eller sådan noget, så... Mm. Jeg tror det er meget... Hvis du øh, stiger meget intens på et <laughs> sine kunstværk... Ja, ja. <laughs> det er lige, øh, rammer lige plet. Ja. Hvad uh. hø, historien tilbage navnet Goon? Jamen, yeah. så... <laughs> han elsker ja, det her jeg tror det, jeg tror, det kommer af, at Allan, han altid var så optaget af det der med, sådan, Nu er jeg jo lige en, en lille smule højere end gennemsnittet og lidt bredere end gennemsnittet, og i Allans verden, der er det bare den perfekte sådan... Hvad hedder sådan noget? Ja, goon! Sådan et stort brød, der bare står og lidt dumt over hjørnet. Så det, ja, der er ikke nogen dybere forklaring i, i det end det, eller hvad hedder det? Der er ikke mere i det end det. Okay, det synes jeg også godt. Pretty er Nogle gange behøver det da ikke at være med. Nej, det er rigtigt. Sådan det bare. <laughs> det er bedre end min origin-story. Ups! <tryk> yeah. Jeg lige fiklet, der er lige det <laughs> Skal vi snart nogle af de spil, vi har spillet? Ja, <laughs> yeah, lad os. Jeg synes yeah. faktisk, jeg synes, vi skal have den nyeste mand, Lasse, fordi han har spillet noget helt friskt. Han er ung, men unge, og med på moden. Yeah. Ja, oh, det er det med os. Jo! det ikke ud med. Uh... Jeg spillede Wonder Boy The Dragon's Trap. Okay. Jeg spillede den hof. Jeg spillede originalen. Ja. Jeg har den nye desværre endnu. Det blev udgivet til uh, sikker Master System jo i, i den tid. Mm. Og uh, en ret fed uh, remake, synes jeg. De her, uh, altså, man kan gøre ligesom alle de andre remakes efterhånden. Man kan skifte væk fra det gamle til det nye grafik mm. ved, ved hjælp af at trykke på en knap. Og man kan også godt gøre det med musikken og, uh, og lydeffekterne også. Hmm. Så lige nu, der har jeg sat det til Altså, det, det nye grafik Og så har jeg sat det til retro musik. det, det giver en uh, Ja, det giver uh, Altså, så, så er ligesom lidt, at uh, den måde, man har sådan Forestillet sig det, det, ser ud dengang ikke? Ja. Uh, og så er det Med det klassiske musik ah. Det synes jeg uh, er ret fedt jeg kan Det kan faktisk godt, godt følge Ja, ja Jeg kan godt følge Ja, fordi, ja, fordi altså, hvis, hvis man kigger på det i dag, ikke, så, så, så er det jo meget ro uh, mm -hmm. Især, at, øh, det var sådan et, et, et laver område i spillet. Og det er bare et farve fra, og det gør så lidt øh, så lidt i øjnene, og mm. man kigger på det. Så det er, det er bare lige rært at kunne øh, skifte tilbage, eller skifte op til det nye grafik. Så det er. Øh, så det er sådan lidt. i, øh, altså i er øh, der har spillet øh, Nintendo 64 spil øh, i dag, ved, hvordan man kan komme til at huske ting meget bedre ja Ja lige præcis. Mm -hmm. ja, ja. Men det er så sådan... Jeg vil udføre, at er en helt tro remaster, så siden du kan skifte ja. on the fly, Jo. Så sådan fysikken var det samme, og... Hvad altså, nu hvor det er widescreen, er det så bare... Hvordan, Jamen er det så er det, det, det bare... Det er bare bredbæde, som kan se lidt længere. Okay. Øh, jeg tror, de har tweaket det lille smule, sådan lidt med... Øh... Øh, hvad det, sådan noget, hvor man vælger inventory og sådan noget Jeg skulle lige så, sige, jeg kan inden. ikke sige lidt om det originale for jeg har aldrig spillet det Jeg kan godt huske, at der er noget skateboard ja, eller et eller andet Ja, er det, han, er, ja er, han er ikke på skateboard den her gang Han er rævnt med, øh, det er sådan lidt RPG ah. øh, sværskjold Og så, øh, så skal man slå den her drag ihjel En øh, robot faktisk Altså det er så to idéer, hvor man går rundt Hold øh, op, men... Og så, bliver man så får man så en øh, hvad det, sådan noget en forbandelse over sig. Og så bliver man forbandelse til et drag. <laughs> oh, the irony. Ja, lige præcis. Og, og så skal man bare rundt med som et drag, sprøjte med lille, ikke? og så slås man med en anden boss, og så får man så en, en mere forbandelse, og så bliver man lavet til en lille bus og, øh, og så kan man så øh, gå, på, gå på nogle bestemte vægge og sådan noget. Øh, og så begyndte den, den, den ved med nogle flere dyr og, øh, og lave sig om til det. Et til, øh, selvfølgelig man klarer den sidste boss, men man så lave om til original Wonder Boy en gang til. Hmm. Hvorfor man... bliver man ikke lavet til den sidste boss i stedet? Hvad siger du? Hvorfor, Hvorfor bliver vi ikke lavet om til den sidste boss i stedet? Det er lige ja, bare at lavevejen. Ja, det også... er <laughs> <laughs> <The OP. laughs> Lærer man at, at, at skifte mellem de her former undervejs, eller er det bare sådan fastsat, øh, fast der, set, når man nummer der er der nogle sleppe steder, hvor man kan uh, skifte om. Øh, man kan ikke bare man kan ikke bare sådan lige trykke på et knap og skifter, man. man skal okay. gå hen til et bestemt sted. Eller man skal faktisk man skal have øh, man skal have fundet sådan en ring først før man kan gå ind i, i starten af stedet. Ja, det er så lidt kompliceret. Og så kan man skifte om sådan øh, løbe til den kan man gerne vil være. Okay. Øh, ja. Er det så også noget man skal sådan Øh, jeg ved ikke Ude at bekæmpe monster For ligesom at få penge til at købe ting Og sådan noget. Eller Ja det er rigtigt Alle monster lige taber guld Eller items Så øh, Så via det guld Kan man gøre nogle... det Lige præcis Så kan man gå ind i jobs Og købe nye øh, rustninger Svær og skold til at forbedre en grav velkommen i sådan nogle shops jobs Øh Ja underligt nok Altså de til også lidt på det nogle gange At man øh, det er de, en de jordnærhedspræmie, vi skal uddele til, til Holmeren, hver gang han stiller sådan et spørgsmål. Det var bare for jordnært. <laughs> han var da oh. op sådan en shop, hva? <laughs> det er en <laughs> Jamen, altså... Hvor fanden ja, det her? er... Jo, altså, han er, er, stadigvæk, er stadigvæk på højde med en, med en mand eller en Wonderboy? Så er det ikke bare sådan en kæmpe drag. drag <laughs> <laughs> hvis det giver Hvis det giver min mening. Hvad så, med, hvad så med dig, Peter? Har du spillet noget spændende siden for nylig? Åh, oh, jeg har spillet alt for lidt, uh, men uh, jeg, det er jo, jeg tror, det var fordi det kom ud i uh, PSN Store. Uh, uh, War of Mine, uh, som sådan et, uh, et Playstation Plus-spil, eller hvad det nu hedder. Mm -hmm. Og uh, så endte man at gå tilbage og spille i uh, US-versionen af det, som for mig er en rigtig meget at styre det på. Øh, hvis ikke folk har spillet det, så øh, kan jeg bare en anden felte. det. det. Øh, nu ved jeg ikke, I to har jo anvendt det, Christian, Christian. Jeg ved ikke, hvad jeres øh, tilgang eller hvad jeres indtryk er det var, men øh, for mig, der, øh, der er det. Øh, det har sådan en, en særlig øh, lidt nostalgisk øh, for mig øh, ressourcemanagement på sådan en. Øh, en, øh, det minder mig om, Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på gamle Amiga-spil, når jeg spiller det. Det, lidt, det kan jeg ikke sådan lige forklare, hvad det, hvad det skyldes, men der er et eller andet med det der med, med gameplay, som bare er, øh, meget, det, det, det er virkelig meget minimalistisk og så øh, ekstremt avanceret. Man har ligesom den her, hvis ikke folk har prøvet det, hvis ikke de har set deres anmeldelser, så må man lige hurtigt op. Det er et øh, spil, hvor man øh, styrer øh, nogle mennesker, der bor i et hus, under en konflikt jeg er faktisk, jeg er ikke helt sikker på, er det krig i Bosnien eller er det bare en par fraser over krigen i Bosnien. Jeg tror mest er det det sidste. Ja, det, tror du? Men, har ja. ja øhm, og, og de her mennesker, de bliver tilfældigvis sat i det samme hus, og har lidt forskellige egenskaber og skal så øh, sørge for at holde hinanden i live. Og det er sådan en ultra, øh, altså det er virkelig på stramt budget, kan man sige. Det er et spørgsmål om at, at sidde og gøre op med sig selv, om man har tid eller råd til, at folk får lov at sove, eller nogle gange, om de har lov til ikke at sove om natten, mens andre går ud og samler ressourcer ind. Det er et spørgsmål om, hvorvidt den kniv, man måske har, er vigtig at lade blive hjemme til at forsvare sin lille røgne eller om man har bedre i at sætte mad ud, så man måske kan kan gør kugle på en eller anden øh, soldat, der er ved at voldtage en eller anden øh, kvinde, tilfældig kvinde øh, i et øh, gammelt øh, sønderskudt øh, supermarked. Det er, der er rigtig meget historiefortælling, men, men, men relativt lidt og relativt simpel gameplay. Og jeg er meget imponeret over, hvor lidt øh, der skal til for at fortælle en ret vedkommende historie. Og jeg er sådan en... Øh, altså på samme måde, som jeg kan ikke holde ud og miste øh, soldater i øh, x -Cup. Jeg er en af dem. Så er det øh, nyt load. Vi prøver igen. Jeg kan ikke. Og der er øh, War of Mine ved at nådesløse. Så øh, næsten uanset, hvor meget jeg ellers har fået bygget op, hvis en af mine mænd dør færdig, så starter jeg et nyt eventyr. Jeg kan ikke, øh, fordi, og, og det, det er utroligt øh, så vedkommende. Det er på en eller anden mærkelig måde, bliver det her spil. Det kan godt være det bare mig, der ser, det kan ikke helt regne ud, men jeg synes, der er noget... Øh, noget øh, meget fint for de meget små øh, og få kommentarer de har til hinanden øh, okay. man kan selvfølgelig sige, at jo flere gange man spiller det jo mere går det også øh, op for en at det ligesom er det her øh, canned dialog, eller hvad man skal kalde det det er, det er nogle af de samme reaktioner de har på nogle af de samme hændelser. men særligt de første brand, man spiller spillet igennem så, så, så er det, bliver det underligt øh, vedkommende på en eller anden måde jeg synes, det er et ret fint tidspunkt, man har lavet det spil også, fordi øh, uden at sådan skulle gøre det til en større politisk ting. Men, øh, men øh, det, der sker i øh, Syrien lige nu, som et, øh, et billede på det, der sker i det her spil, øh, det der med de der familier, der øh, skal, skal prøve, eller de her mennesker, der mødes i totalt synderskudte øh, øh, bygninger, øh, virkelig, virkelig kummerlige forhold, og kan ikke ingen øh, ingenting at overleve på, der synes jeg faktisk, det er en ret, øh, en ret fin lille... Vi står af det spil, vi fortæller. Mm -hmm. Så det har væ væ væ været overraskende opslugt af igen igen, det spil. Også. Awesome. Nu skal ja. det så også lige sige, at det var, var hof og Freja, der anmeldte spillet henholdsvis på nå. konsol og PC. Nå, okay, undskyld. Så spiller jeg lidt psv er. Øh, den hoppede øh, vi på. Æh, min kære husdru og jeg blev enige om, at øh, det skulle vi øh, hoppe på ind over julen. Mm -hmm. Så øh, det gjorde vi. Jeg blev det, der solgte, det, var, og det må jeg desværre indrømme, det var øh, Star Wars Battlefront øh, mission. No. <laughs> okay. Hvis du vil sætte noget som helst Star Wars ind i et eller andet, så kan du sælge det til mig. Så øh, det at i den her flyver og kigge af sin... Øh, ned ad på sådan en pilot, der lige stille, trækker vejret og sådan noget, det, så er jeg væk, færdig, bum. Den er også godt lavet, faktisk. Ja, den er rigtig, rigtig fin. Jeg synes, at jeg den af til, til IA for at bruge krudt på og strikke den sammen, så jeg det, det er free content, så synes jeg faktisk, det er, det er fedt. Altså, sidder og så man sidde og på, og lidt knapper den i koffepillet? Det kan man nemlig, og det har jeg gjort. Jeg har været med alle sammen igen, ja. Jeg har fundet af, hvad gør. Jeg synes, øh, og, og, og man kan sige, at missionen var de der hvad, er det 20 minutter eller sådan noget, det gør jo bare, at man får rigtig meget tid til at gå med og sidde ind i det der cockpit bare lige at trykke det igennem fordi der var grænse for altså, når du først har spillet missionen igennem og fået alle 5 stjerner, så hvad skal du så lave så, så sidder du der åh, <laughs> oh, det er den der den sådan, man, yeah, yeah, det, det skal jeg ikke jeg tror på The Force ja. <laughs> ja, det er godt vi har, vi har brug for nogen, der stadig holder fast i den øh, elgamle religion. Det er mig. Uh... Ja. Godt gået. Peter, jeg har et yes. spørgsmål. Uh, og det er sådan, uh, sådan generelt bare VR. Hvad, hvad er det så, der, der tiltaler dig med uh, med VR? Hvad, synes, der, er, hvad er det, du der er mega fedt med det? Jo, man kan sige, det er, en, uh, det, det er jo både en teknologi, som uh, er meget begrænset og med en masse potentiale på en gang. Jeg, jeg, jeg tror, på, øh, man kan lave nogle rigtig fede oplevelser ved det der med at sidde og tænke, har det er mig, øh, jeg, jeg, jeg er godt klar over, at der er nogle ting omkring øh, det der med motion sickness, det kommer man ikke udenom. om. Jeg er heldigvis ah, ikke sådan, øh, så voldsomt påvirket af det selv, men, øh, men det stiller bare nogle begrænsninger. Jeg, jeg, jeg brugte også, da jeg skulle lave min anmeldelse af Resident Evil, ja. så øh, Prøvede jeg jo selvfølgelig også at køre det igennem øh, institutivet. Det gik fint, jeg kunne godt spille uden øh, sådan at opleve voldsom kvalme. De havde også lavet rigtig mange fine øh, ting for at, øh, at, at komme omkring det. Der er virkelig mange settings for det her i uh, Resident Evil. Mm. Øh, hvor, hvor store inkrementer drejer du med, når du drejer dit kamera og sådan nogle ting, mm. for altså ned til altså grader, specifikke grader og sådan noget ting? Det er bare vigtige detaljer, jo. Ja. Om det er også skidt vigtigt, fordi det der er bare et, et, et stort problem ved VR. Øhm, øh, man kommer bare ikke udenom, og det, det er fint nok, at man ser alle de der øh, crazy anordninger, folk laver for, at øh, man kan bevæge sig rundt i VR, så man har de der 360 løbebånd og alt det, der. det løser bare ikke det problem. Det er ikke der, problemet opstår. Øh, sådan for 11 år, der er øh, der, var nogle af de største... Eksemplet. Nu bliver jeg specielt øh, øh, kvalm eller øh, svimmel af at spille øh, Resident Evil. Der var jeg har mest, det har faktisk været i øh, åh, hvad det hedder? kørespil. Jeg har også lige meget. Et eller en PS4 kørespil. Der er, når man, øh, eller en bane i det, selvfølgelig, øh, hvor man øh, det, sidste, det tredje sidste sving, ind man køber hosvejen, det øh, er et øh, dyk i vejen, samtidig med et sving til højre. Mm. Og øh, den forventning, man har, især når man sidder og spiller det, jeg har prøvet det med et øh, rat. Øh, det er virkelig, virkelig, virkelig virkelig fedt. Man, man føler sig altså virkelig immersed i det her spil, når man sidder og, og, og spiller det med rat. Det er der ingen tvivl om. Det er genialt at kigge rundt ind i godt i heder. Alle de der ting. Superfedt. Øh, men øh, den der G-påvirkning, den, den er der ikke noget, 360-graders løbebånd kan, kan øh, rette op på. Altså, der er ikke... Øh, rette right op på... Lad være med at afbrøde med den. Åh, undskyld, undskyld. Anyway, der er ikke noget, der kan kompensere for manglende g-påvirkning. Det er der bare, ikke? Og, ej, ej. det er simpelthen, det er, det er der, der begrænsningen ligger. Yeah. Derfor så er sådan nogle spil, som er sjovere, som giver mening. Det er desværre, det er desværre alt for korte uh, uh, Arkham-spil, de har lavet Arkham VR. Uh, super sjovt, det må jeg ønske, var... 3-4-5 gange så langt, mindst. Yeah, yeah. Øhm, øh, de der ting, hvor man kommer omkring bevægelse på, ved at ligesom sige, okay, jamen, du er statisk, når du er her på, du bliver ikke udsat for. Øh, hvorfor øh, sådan noget som Star Wars Battlefront missionen fungerer, det hænger nok sammen med, at når jeg sætter mig ind i cockpittet på sådan en øh, X-Wing, så har jeg ingen forventninger til at kunne mærke Øh, g jeg, har, altså, jeg har ingen erfaringsramme for at have fløjet i det ydre rum jeg ved ikke hvordan det <laughs> føles jeg ved at der, der er zero gravity men jeg ved godt at uh, centrifugalkraft ville jo selvfølgelig kunne gøre at, uh, at uh, jeg kan mærke tyngdekraft. men mine forventninger er bare genstillet efter det og derfor så kan jeg sagtens sidde og spille den der Star Wars missionen en masse gange. Men, men, uh, men lige nøjagtigt det der med at sidde i en bil og køre ind i sving der dykker og drejer uh, lidt til højre og så overhovedet ikke kunne mærke den g-påvirkning, man skal forvente. Også selvom det er et relativt subtilt dyk, det giver simpelthen bare lige sådan et skuldt maven, hver gang man tager det der sving. Altså jeg kan sagtens gennemføre, men, øh, men jeg kan bare mærke, at det er der, og jeg har oplevet andre, der prøvede denne samme bane, og på præcis samme sted, simpelthen nærmest lå til flow headsettet af sig, siger, Ej, det er for meget, det kan jeg sige. <laughs> <hællem> Ej, lige <hællem> bare, Og det, der er ikke andet der, som, som trigger. Det er det er fedt, det har nogle, men det har nogle begrænsninger, som det altid kommer til at have. Jeg tror øh, i virkeligheden, vi vil opleve på et eller andet tidspunkt, når hele den her AR-ting, den for, for alvor brager igennem med øh, Microsofts øh, HoloLens og de der ting. Oh, yeah. at, at det kommer til at stikke af og kommer til at fylde meget mere øh, i vores bevidsthed, end øh, VR i virkeligheden gør lige nu. Det er bare en teori. I kan øh, ikke kortsfeste mig på senere, hvis ikke det holder stik. Kan vi notere det? Ja, vi har... Søm, bare bræderne klarer. Ja. <laughs> et helt banalt eksempel. Uh, uh, Jamen, så kan vi holde møder i det samme lokale. Ja, øh, yeah, ja. Yeah. Øh, hvor vi ja, det er godt. Så sidder vi alle sammen med de her briller på. Det er fint nok. Hvis vi så sidder otte mand i det samme mødelokale, og alle sammen har de her klodser på øjen. Øh, hvad er det for så for et ansigt, jeg holder et møde med? Ja. Yeah. Altså, hvordan skal min mimik komme igennem yeah, yeah. Den, her, den her klods, jeg sidder på? Det kan godt være, at vi sidder sammen, men vi sidder ikke sammen. Og der den transparens, der er i de der AR briller kommer til at øh, gør at det bliver bare en meget interessant teknologi for os, når det for 11 år kommer på det. Mm. brand, Nu skal jeg nok lige snakke mere om <laughs> De det. Det var, som, at... det var meget, der spurgte ind, jo. Men, <laughs> ja. Det er godt. Det er fint. Vi ja. ved jo allesammen jeg. godt, at slutmålet det er The Matrix. Skal du yeah. nok sende? Yeah, jeg aldrig ud. Jeg tænker The Matrix, hver gang jeg sætter mig ned til tænder for en eller anden serie på Netflix, så tænker jeg, at det her er Det, er, det er The Matrix, før jeg stopper det i nakken. For at hvor meget tid Netflix bruger på at pacificere dig. Mm. <laughs> ja, alt det der benching der. Og... Ja. Ja, puha. Vi gør det, også. Det, er, det er en eller anden diskussion. Jeg Vi vil ikke lige ind i det. Nå, hold. Hvad er du gamet? Jeg har ikke gamet så meget øh, hvad man sige, øh, nyt siden oh, sidst. Men jeg, jeg fandt endelig min, øh, min oplader til min PSP, fordi den stakkel, stakkels maskine er jo så død på batteri, at øh, opladeren simpelthen skal sidde i 24-7, når man bare skal spille eget modsat hele den her idé med at have et, øh, et håndholdt system, man kan tage med sig ud på toilettet, når man klarer dagens opgave. Um, der en af dagens mange opgaver. Anyways, i hvert fald, så, øh, så, fik jeg ind i, så fandt jeg ind i det kabel, og så kom jeg i tanke om, at jeg havde købt et par PSP-spil øh, for noget tid siden, så det, der ville jeg lige prøve en af dem. Og det var så Street Fighter Alpha 3 Max udgaven. Øh, nice. til PSP yeah. og øh, jeg spiller jeg tror jeg nåede at jeg spillede i 10 minutter og jeg har allerede lavet en Hadouken så jeg er godt tilfreds jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg kan allerede se mig selv som den næste Street Fighter mester så øh, det er ikke fordi jeg opfordrer sådan noget men hvis der begynder <laughs> at dukke nogle øh, hvad skal man sige Street Fighter turneringer op på gametest så, så kan det bare komme an altså det skal ikke komme ind <laughs> på det der gametest til ah, ja. Evo næste år ja, Evo. ja præcis det kunne I forestille jer den trash talk? Uh! Oh. Oh, okay. det, det. bare smid kontrollerne ja. væk, og så bare gribe ja. mikrofonen, og så bare kører du bare talk? <laughs> ja, ja, ja. Ah talk. Hey, well. Easy money! <laughs> <laughs> ja, præcis. Det skal ikke bare nogen Johns til stede, okay? Det det ikke. Nej, nej, Ikke nogen Johns. <laughs> eller, ja. det, det er faktisk lidt sjovt. Jeg er jo langt, langt, langt, langt, mere interesseret i at spille det her hyggelige lille... Eller den her hyggelige lille øh, håndholdte udgave af et Street Fighter-spil end jeg er øh, interesseret i at spille Street Fighter 5. Og ja, jeg har sagt det mange gange før, men jeg svor jo på at, at jeg vil begynde med Street Fighter serien og hoppe ind i den og begynde at lære den at kende med Street Fighter 5. Men så var der alt det der med at Street Fighter 5 ikke rigtig var færdigt og så kører de sæsoner, så jeg tror bare jeg holder mig til nogle gamle spil, så Street Fighter Alpha 3 for max indtil videre. Hvis der er andre forslag derude, så tager jeg gerne imod dem. Jeg har også hørt, at Street Fighter 3 Third Strike øh, online-versionen på PS3 og Xbox 360 er rimelig god. Så kunne være, at jeg også lige skulle den. Så er det tid? Skal du lære at parry? Ja. Åh oh, ja. Yeah. Mm. Ja, selvfølgelig. Jeg tror ikke Just helt, jeg wrong. kan klare mig igennem øh, uden et øh, no parry. Øh, eller jeg tror ikke helt, jeg kan klare mig igennem med et no parry run. Jeg bliver nok nødt til at lære det på en eller anden tid. Og, øh. Skal vi toppen, så nok, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Der bliver, hvad det, der bliver spurgt til, om vi har spillet det nye Mars Effect. Tror jeg ikke. Du, der er har stømme. du egentlig i det? Jeg, jeg tør simpelthen ikke at spille det. Jeg kan Og, godt øh... sige, hvorfor jeg ikke har, men jeg vil ja, gerne. Mm. Okay. Æ, om, ja, det er altså... altså nu kan man sige, nu er de er heldigvis gode til at... De gør, hvad de kan for at patche det, men øh, jeg venter lige lidt. Jeg vil gerne lige... Øh, jeg behøver ikke træde ind i det og, og, og, og få alle børnens om det med. Jeg kan, godt, <laughs> okay. jeg. jeg kan godt lige holde igen. Mm. Jamen, jeg har på samme måde Peter, at, jeg har set alle de der forfærdelige animationsfejl og stemmeskuespiller og skal komme efter dig. Mm. Og det jeg får bare virkelig ikke lyst til at spille meget ikke Altså hvis det hvis det laver den stor patch til det ligesom på til Mass Effect 3. Hver af afslutningen der, ligesom at siger okay, nu går vi ind og renner rigtig meget af det. Mm. Så kunne det godt være, at den, ja. jeg fik lyst. Men hvor meget kan du lige øh, få en lort til at skinne for lige at få dansk et engelsk udtryk der? Ja, ja. Hvis man, <laughs> hvis man, hvis man pusser nok, så, så, ja. så kan det jo... <laughs> jo, men altså, sammenligning, yes, ja. nogen vil sige, nu var bare udgangspunktet i... Øh, altså, hvis, øh, det, den sammenligning, ja, den, det der kommer eller det jeg først kommer til at tænke på, det var... Øh, det der uh, Assassin's Creed uh, Unity, Unity. Unity. Ja. Uh, der jo var et helt uh, ødelagt spil, uh, lige ja, hmm. uh, kom på gaden. Uh, nu var det så i sin substans, måske også lidt, uh, ikke lige det, det vildeste af, af, af Assassin's Creed-spil, men uh, den blev da rettet op på det til sidst, så man kunne spille det. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt nok, ja. ja. Det er faktisk sjovt, at du lige nævnte okay. det, for det er det dem, jeg har spillet for nylig jeg er med kammerat. Oh, oh my god. god. Ja, sådan ja, gange med shit. Unity, så prøvede de det. Du var også været gange med en bunker gammel ja. spil. Ja. Ja. ja, det var faktisk også lidt gammelt. Var er du 13 eller sådan noget? 14? 13? Ja, uh, yeah. noget af stil 13, tror jeg. Ja. Ja. Det var meget sjovt. Han var yeah. nødt til det der sted, hvor man, de lavede sådan en gratis DLC, blandt andet også lidt for undskyld den måde det blev udgivet på eller hvordan det, den status det var i, eller hvad man kalder det den tilstand det var i, der det blev udgivet. Mm -hmm. Altså den første del ser var gratis, og det var sådan den har nået til, og den kørte faktisk lidt dårligt. Fordi det er sådan, no. det er sådan mm. en mindre map du er på, og det er sådan rimelig tøjet over det hele, og så kørte det bare sådan mm. hele tiden med jeg ved ikke 22 23 frames eller sådan noget. en mm. lille the by der, men tager ud til. Ja. Og det kan man, yeah. kan man godt yeah. føle at det ikke kører så meget, fordi så sad jeg bare og tænkte, ja er det sådan her der er hele vejen igennem, så kan jeg kan godt forstå det er en halvside at spille. Men så gik vi så tilbage igen til det oprindelige området, hvor der så ikke var to, så man kunne se meget længere, men der kørte det meget bedre. Mhm. Mm <laughs> kan man se. Toge oh, er jo no. to er tungt. Ja, i N64, der var det to yeah. for at de kunne holde frameraten op, nu er det bare, vi skal på vi kan ikke to vi ikke kunne. <laughs> <laughs> det. Du ja. Men det, det er et sjovt spil at spille, altså, fordi nu har vi jo haft Metal Gear så lidt, som vi også snakkede utrolig meget om femårene her. ja. Yeah. Mm og jeg har spillet rigtig meget, og så sådan mekanisk, fra this version af det her action-stealth-blanding, eh, og så over til Assassin's Creed, altså, der bare der, den stealth er bare fuldstændig broken, altså, det virker næsten <laughs> ja. fordi du kan ikke, fordi du kan ikke bevæge dig ordentligt, altså, du bevæger dig for langsomt, du får, får et sent advarsel om, de er spotter at spotte dig, så du kan ikke nå væk, ja. du, den, kan ikke, den kan ikke forstå ordentligt, hvor du vil gå hen, fordi at øh, omgivelserne er så komplekst, og du kan kral, op på en måde, ja. Så du kommer på til at hænge op I stedet for at gemme dig et eller andet sted øh, Ja det er og, spottet, og du har nogen Der er ikke noget du kan det gøre Når du først bliver spottet Udover bare Fuck det Så kæmper bejen til at Jeg dør eller jeg klarer dem Ja ja, ja Så ja. Ja, men, altså, det er også, altså Hvis man kan gemme sig i noget hø Og noget høj græs der Så er ens mulighed for at gemme sig Også rimelig begrænset Så det er uh... Ja det er rigtigt er... ja. ja Så jeg synes bare, så synes jeg bare var rigtig rigtig ladet Sådan i det Men jeg synes faktisk, at historien virker sådan, okay, vi spillede, spillede to timer eller sådan noget. Okay. Ja. Og så var der også nogle af de her, det lyder også til, at du spillede det, Peter, der er de her øh, scenarier, hvor du skal op opklave nogle forbrydelser. Ikke særlig så ja. lanceret, men man går rundt i omgivelserne og finder nogle spor, og så kan man anklage folk. Og sådan og som regel, der, der er det bedst at lade være med at anklage folk. Var det også med i Unity? Ja. Wow, det kan jeg ikke huske. Uh, men jeg... Jo, men de forbedrer det i, i den der oh. london version, som jeg så ikke kan huske, hvad der det nu. Syndicate. det Syndicate. Syndicate. Tak, ja. det går Det er, Det har gjort, ja. Ja, for den er, den er lidt, lidt nem i den her, i hvert fald den, jeg lige så. Mm. Men det var, det var egentlig en god idé også lige få vekslet det op, og det er ikke bare sådan et eller andet lad, de har vekslet op med som Tower eller sådan noget andet. <laughs> Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg tror jeg var en af de fået, der oh, så meget hyggeligt. <laughs> okay, okay. Ikke oh. godt, men uh, meget hyggeligt. Ja, okay. Ja. Ja. Jamen, det er også det der med de open world-spil, Altså nogle gange der er det bare nok, der bare er sådan lidt adspredelse, altså, så behøver det ikke at være særlig mekanisk godt eller noget men Det er bare sådan, nej, nej, nej, så kan jeg lige hoppe så... over til det her, og så kan jeg hoppe over til den igen bagefter. Ja. Så længe vi ikke har kørt rundt i en uh, Mako som i det første uh, Mass Effect, så... Der, der er jeg jo så uh, The Apologist, Peter. Er du med? Jeg synes ikke, det var oh så slemt, de det, som der så var slemt, i de spillet, det var, at alle planeterne med, det, men der var sådan lidt copy-paste af hinanden, og så kom man synes, altid så... hen til samme bygning. <laughs> I think. <laughs> det, var det, der var... det var det, jeg synes, der var problemet af det. Ja. Mm -hmm. Ja, ja. Nå, man, altså mekanisk set, så... Øh... Hvad det, vi skulle ikke pudses ret meget nu, eller ej, nu kan det godt være, at der er nogen, der vil øh, korsveste når jeg siger det her, men skal ikke pudses ret meget på en øh, makeup, før den kører som en... Øh... Oh, hvad er det, de hedder? Walk. Præcis. Yeah. <laughs> uh, Og yeah. det kan man godt finde noget tid til at gå med. Ja. Uden tvivl. Det var det der yeah. ensartet fuldstændig. Ja. Oh, Hold op. Det var godt nok meget det samme, man landte i. Ja. Yeah. Lidt yeah. forskellige farver, men... Nå, så, anyway. var det den orm der? Yeah. Så oh, ja. Sådan at starten var så fed, men så er det sådan lidt, om oh, den er jo på at være femte planet. Nå. No. Ja, <laughs> yeah. det må jeg jo ikke være bange for. Yeah. Ja. Hey, der var en, der spurgte noget. I har om uh, Diaz og uh, Street Fighter-fan. Jo, er svaret til det spørgsmål. Det var han. Det er han. Hvad med, Lasse, har du spillet andet end uh, Wonder Boy? Ja. Yeah. Uh, uh, han gav lige nogle penge tilbage her. jo. Mm. Uh -huh. Og uh, så passede det godt med, at uh, der var tilbud på Xbox. Og så købte jeg Forza Horizon 3. Open world bilspil. Det er sgu fedt, synes jeg. Det er... Uh, altså, hvis man er lidt en uh, bilentusiast, så er det jo uh, uh, masser af lækre biler med der i. Uh... Okay, har du spillet etteren? Nej. Nej, for det er nemlig mit samlinges grundlag, Så jeg tænkte, nu kunne jeg spørge dig, hvordan var det så forskelligt fra etteren? Nu har jeg så fundet ud at vi ikke overhovedet ikke fjerde et samtale. Nej. Åh, <laughs> mm. oh, nej da. Jeg har prøvet lidt det uh, originale for Motorsport, sådan lidt on and off. Ja. Uh, jeg har aldrig uh, jo, jeg har haft og jeg har ikke rigtig fået det spillet. Nej. Og så, så, så tænkte jeg, nu synes jeg, at den her Forza Horizon 3 der er så fed, og øh, det var så lidt mere, at det er ikke bare kun race, du ved, man godt kan køre lige rundt og, og lave de der stunts der og så sådan noget. Det ved ikke, at kunne man det i de gamle egentlig? Øh, ja, der var lige, øh, Sådan lidt mere, altså det, det var jo det, altså, Hvis man nu er sådan en Forza Motorsport, så er det sådan en rimelig simulator-simulator, og ja. jeg, jeg synes jo, at Horizon uh, er jo et arcade-spil. Altså, ja, helt sikkert, så, ja. ja. Hvad foretrækker du? Simulator eller arcade så? Hvad siger du? Hvad foretrækker du? Simulator eller arcade? Eller arcade? Ja, jeg, jeg, jeg er meget splittet, fordi det, det, jeg kan sagtens se det fede ved begge dele. Men ja, ja. jeg kan ikke sige, at der er én ting, jeg foretrækker. Jeg okay. tror, øh, lad mig sige det på den måde. Jeg kan, jeg kan køre træt i et uh, simulatorspil. Ja. Arcadespil kan man bare synke tid i. Og så, ja, ja, ja. Så er det sådan, altså det kan man ligesom bare sidde og fedt rundt med i 100 år. Jeg er godt klar over, at der er nogen, der tænker, åh, det der med, at nu er det fede, hvad det er jo, at jeg kan jo gå ind og tweake, hvor meget min jul hellere, hvad det hedder, det hedder Camber, eller sådan noget. Nu skal jeg blive på, hvad jeg siger, for det er noget men alle de der ting, og så er det derfor, min tid helt hældt ned i. Det kan jeg ikke. Det interesserer mig simpelthen ikke nok for, altså jeg tænker til at gøre. Jeg er bange for at lave et eller andet, du ved, så bilen bare helt håbløs. Så, så er det drift, når man skal køre langt, eller ja, ja, ja, der fintunen der. Så det holder også bare langt væk fra. Men jeg, altså, jeg kan i hvert fald bedst lige uh, Arcade, fordi det vokser op med uh, de gamle lige for Speed-spillet speed der. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Så det er, det er det er lige mig. Og så så det er også meget uh, <coughs> meget til mig, Horizon-serien i hvert fald. At det, at det, ja. at det kan være så meget hemmeligt meget arkadet. bare have det sjovt. Ja. Jeg tror, at tidligere jeg er i en anden podcast sammenhæng med Game Test har udtalt, at øh, mit problem med øh, simulatorspil er, at jeg kan få godt lige at køre bil i virkeligheden. Ja. Til, at øh, jeg gider at køre, øh, for meget tid på simulatorspil. Men ja, altså for... imellem ja. så kan man få en oplevelse, som man ikke kan få. Den bil, der holder nede på gaden her, er i hvert fald ikke lige. Øh... <laughs> Jeg kan ikke lige køre race med den i hvert fald. Nej, den er lidt for blød halvfamiliefarer. Det... <hældre> kom, kom til lyskrydset og stiger ja. og en anden vindue der, og køre <hældre> Det er altså, en, en bil, der, der slukker motoren, når man kommer op til et lyskryds for at spare på benzin. Det er ikke sådan en, der øh, øh, øh, er oh, oh, boy. Oh. Så acceleration. Ja, altså i hvert fald, altså, hvis man har <gør> haft nogle bilplakater på sin uh, den gang der, så uh, så vil jeg sige, at Forza-serien sig, er jo rimelig, rimelig fedt. I begge dele er super kompetent, synes ja. jeg. Altså, jeg ja. er har også øh, altid helt mere til dem, end, øh, end i Playstation-tilbud. Ja. De, de gør begge dele ret godt. Ja, at selvfølgelig, jeg, selvfølgelig. Grand Old Daddy og uh, Gran Turismo havde ligesom sin, uh, sin tron dengang i jo. Ja. Ja. ja, men der var jeg jo en af dem der, der mente, at det også var det oprindelige Nå, okay. Der var, der var den rigtige, men altså, ja. så meget. At ja. ja. Ja, For Forza kom den til original Xbox dengang, ikke? Øh, jo ikke? Ja. Jo, ja. det jo det første var til den, ja. Okay, okay, Fint. Der var ingen, der spillede det. De spillede det jo bare, øh, fordi de ladt fat i Geometry Wars, ikke? Åh, oh, ja. Du var spillet, oh, ja. der med <sips> den, den, den, den sagde bare et eller andet til mig træerne her. synes jeg. Ja. Eller er lige på speed. Øh. Hvis du bliver op med det, så øh. ja, det er jeg i hvert fald. Jeg ved, jeg er også spændt på, om øh, om der kommer et rigtig godt <licher> ni <Germans> på speed igen, om det kan jeg så gøre. Og køb ikke fra politiet uh, uh. og det var uh... det er nostalgien der har ødelagt det for dig ja det tror jeg også det tror jeg også, det. <laughs> Ej, det, er altså lang tid, det er ikke sådan altså det er ikke siden ja. de havde gode i speedspil synes jeg nej den øh, hot pursuit fra 2010 den var den var fandme fed ja. ja de der uh, Criterion, ja. hvad skal man sige remakes eller reboots, ja, ja ja ja og, uh -huh. ja, og så most one oh, and efter var også altså ret god den var for fak criterian ja. også den er open world ja, Ja Ja yeah. yeah, jeg har også hørt gode ting om Ja yeah. Jeg har faktisk Åh er... um... oh, jeg... Var du lige ved at sige noget Nej siger? Jeg, jeg, jeg, jeg vil bare sige at Jeg leder efter dig Hoff I, uh, i spilles universet der Så jeg, du kom med min crew <laughs> Ah okay det, der, ja, ja. At sige, det har jeg ikke sagt uh, Jeg ja, til så uh, Den digitale repræsentation Kan jeg absolut ikke uh, Jeg kan ikke stønde for dens valg Så Nej, It's just a ghost Yeah There's har, no shell <laughs> Jeg har faktisk skaffet mig En uh, i Playstation 2 følge. Åh! Oh, oh my god! Jamen kære lillebror, der har blevet til sådan 2, en slim, så tænkte øh, Jeg tænkte bare, at den gad han ikke længere, så spurgte jeg mig ikke for den. Jo. <laughs> okay. Så fik jeg vandet. Så til den til noget for Ja Jeg kan ikke til noget endnu. Men han har... Eller vi havde... Så du vil bare fortælle, at du havde en? <laughs> jeg har ikke brugt den til noget. Jeg har bare med hjem. Så står den ja, ja, okay. på en hylde. Ja, den er godt nok lille, mand. Altså... Ja. Helt vildt. Fan med kompakt. Ej, hvor var du herligt Øst det er der er godt nok en lille mand. Vi er jo stolte at vi sender forhus. Så oh, en yeah. test. Mm. Jeg har, har med lidt 3. Selvfølgelig. Subsistence. Oh, yeah. course. Så nu behøver jeg ikke det hårdt gør længere. Nej, tak. Oh, yeah. er med 30 frames. Nu går det. <laughs> Prøv at se, om du kan finde en match online. Kom nu. Det er nok bare lukket serveren, desværre. men? Uh... Oh, det vil ikke patch online delen ud. Hvordan det? på det? de kommer de, kommer, fjerner de også uh, Now with online features fra boksen, uh, fra fra kassen eller hvad hvad, oh, hvad er de tænkt Kan du slet det ved skud? <laughs> uh, der. Ja. Oh, ja. Er der nogen der har spillet noget andet uh, eller så vil jeg have videre til nu her? Tænker jeg. Mm, Der er ikke lige et eller på Go? Pokémon Go. Go? Har du spillet uh. anden generations? It lives! <laughs> ja, ja, ja. ja. Live. Hey, nej, det er gas. jo, nej. Så skal jeg, det skal jeg heller ikke sige. Er jeg, jeg er ikke for fin til at indrømme, at uh, jeg stadigvæk trækker det af på lommen imellem. Okay. Det gør jeg. Uh, jeg vil så sige, det er nok meget motiveret af, at uh, min uh, kære kone også uh, dyrker det. Så... Okay. Okay. men altså, det, det er jo det der, kan man, ikke lige, kan man ikke lige finde en, er man lige i området, det en, kan man lige level op, eller sådan noget, så har jeg det i hvert fald også, jeg lige kom ja, ja. ja, Absolut. Er ja. du, at nu er der nærmere, jeg for, sammen alle sammen, så, af Generation 2, eller? Åh, overhovedet ikke. Så er kan inkarneret af heller ikke. Jeg kan ja. ikke komme fra hyggeligt, Jeg er der collect them all, ja. altså. Jeg mm. er der collect them jeg er alle for casual til ja. <laughs> <laughs> det, ja. Sådan laver jeg mig ikke stresset. <laughs> jamen, øh, jeg har faktisk spørgsmål nu når du har fået dit PlayStation der ja, PlayStation ja, ja. 2 er, er du så er du så tænkt dig og, uh, lidt der samlet til den eller lidt på den eller oh, Ja, jeg har tænkt mig at spille lidt jeg... på den. Altså fordi uh, Holm minde ja. mig om sidst at uh, den der det capture uh, hvad sagde det kabel vi har til vores uh, Legato maskine at det virker ja. jo både til Playstation 3 men også til Playstation 2 Ja, det ja. som stik deri. Ja. Yep. Så man kunne jo godt uh, begynde at bruge den til at optage med eller streame eller andet derfra. Ja ja. Altså, det går fedt siger. nok. Og så har jeg måske tænkt lidt at spørge nogle venner, jeg kender, der har en PlayStation 2 stunder, der står med masser masse støv på, om de har nogle spil, hvad måske gerne måtte uh, få. Mm. Ja. Radis. Det kunne jo godt være, at de bare tænkte, ja, fuck det, bare tage det. Ja. hvad Mathias eventuelt, han har en masse... Mm. <laughs> jeg tror ikke, han bare afgiver dem. Nej, nej, men det kan mm. være, der må låne dig. Eller... Nå, okay, låne, ja, ja. Hvis rigtig... ja. ja. Så skal ja. streame et eller andet sjovt spil. Men jeg tror, nu mm. er det et rimelig godt tidspunkt at, at samle på den også... Den er Playstation 3, tror jeg er gode lige nu, fordi at folk ikke er begyndt i hvert fald, at samle så meget på det. Hvis man kommer mm. længere tilbage, så begynder ja. folk langsomt at samle på det. Mm. Ja, altså ja. Ikke, som... ja, det kan vi komme tilbage til. Ja. Uh. Med nye her. Uh, uh. okay, men uh. så skynd os at komme over så. Okay. <laughs> men uh, hvis vi skal vende tilbage til samleobjekter, og uh, ja, hvad der er populært på det marked lige nu, så kan det godt være, at det næste bud på stammen, bliver Nintendo Classic Mini. Fordi nu har vi også fået at vide fra en, øh, en source, eller en, et, en kilde fra, øh, fra Nintendo, der har, der har sagt til Eurogamer, at øh, der var tidligere snak om, at øh, den her Nintendo Classic mini konsol, den vil blive, øh, hvad skal man sige, lagt på hylden. Eller nej, det er lidt dårlig formulering, <laughs> er, når man tænker på, hvad det betyder på dansk. Men øh, det de vil i hvert fald blive øh, lukket ned for produktionen. Så der ligge ikke blive lavet flere af dem. Og det er så også blevet bekræftet nu, at det kommer også til at være tilfælde for Europa. Så det er ja, det er desværre ærgerligt, fordi jeg mindes jo, at det var, var det ikke lidt før jul, okay. at, at den begyndte at komme ud som sådan en lille holiday uh, surprise? Okay. Okay. Gone too soon, ser det ud til. De siger godt nok, at hvis øh, de, de fortsætter produktionen i fremtiden, altså sådan øh, lang tid øh, fra nu, så, øh, så, vil de, øh, så vil de lægge en update op på deres officielle Nintendo-website. Men det... altså, det, Jeg vil nok ikke lige få mine forhåbninger af Alfred op, der er. Jeg har lige en uh, helikopter til chatten der, uh, Massage Row 2 der. Det er rigtigt, som Erik skriver, det var nogle uh, fantastiske oversættelser. Mm -hmm. øh, jeg husker, øh skal husker, jeg ved, KRIB, du ved, jeg, ikke? Overtat til Bule <laughs> Bule? <laughs> ja, Bule <laughs> fantastisk øh. Jamen nu, hvor du snakker om øh, Den gamle Nintendo der Puff. Mm. Puff. Vi skal jo lige skubbe den til side Det er tid til next gen, <laughs> gen <ja. laughs> Der kommer nu rygter om At de vil lave det tilsvarende model Med sådan en lille bitte spillekonsol Af SNES'en, mm -hmm. altså Super Nintendo Aha. At den skulle være på vej. Jeg tror ikke rigtig, det er bekræftet endnu, så vil de lige kunne se. Jeg tror nej. Meget, jeg har det som et rygte her. Men så vil de lave mm -hmm. sådan en minikonsol, og så med mulighed for at sætte de her controller til dig. Af nye udgaver af de gamle. Mm -hmm. Og så kan man så spille nogle spil, der er indbygget i den. Okay, guys. And girls, Hvad oh, skal... Hvad skal der så være i den? Oh. Selvfølgelig Mario-spil. Selvfølgelig Mario-spil, ja. Mario. stars Ja. All-Stars er også. Vil all er ikke være stødt? <laughs> så du, du har den her liste af spil på en potentiel øh, mini-SNES øh, classic, whatever den nu kommer til at hedde. Og så har du et enkelt spil på listen, der så danner endnu en tråd, og så sådan 3-4 andre spil. <laughs> ja, ja. Det er lidt Nintendo. Ja. For dig like it. selv, der Nils. Selden Niels Jeg kan ikke huske hvor yeah. mange... Selte Niels? Jeg kan ikke huske hvor mange selte spil der var til uh, SNES'en dengang Var det ikke var jeg kun et? Ja, yeah, Link to the Past var det ikke? Yeah. Okay. Ja okay. Men det er rigtigt, det skal også med Det skulle gøre oh, yeah. oh, oh. det, det er no-brainer no Jeg synes Fynderne har en eller anden kommentar Nå, no, det var noget andet, eller Illusion of Time What the hell, Finn? Er, er, er det også... Er, er det selte også? Illusion Nej, of Time? Er det, er det ikke det der Mickey mouse eller andet, eller er det? Nej, det er noget andet Castle of Illusion, no. eller hvad der? Ja. Yeah. Ja, yeah. Something like that oh -oh. Nå, no, men jeg siger lige Super Metroid igen, har jeg sagt det? Ja yeah. Jeg hørte det godt, det er, <laughs> yeah. den er også for yeah. selv, helt sikkert Det yeah. er Metroid et oplagt vel Hvad med det der, hvad er hvad nu, det hedder det der bilspil, der er kommet ved launch? Det er om en det i der no, f 0 f 0 ja lige præcis mm. Yes Heldet mm. det er et Ja. ja, det er... Ja. Spil? <laughs> spillet jeg aldrig rigtig fået spillet, det vælger jeg faktisk gerne. Ja. Ja. Ja. Jeg vil sige, det er godt. I holder lige knap så meget den. Altså, sådan, det, er, det er lidt en af man husker, som er en lille smule bedre, synes jeg, end det... Det var vildt dengang. Ja, okay. Men det er stadigvæk genialt. Det er nok også lidt måske. Åh, oh, ja, turtle-spil, ja, det er godt, Niels. Mhm. Ja. ja, turtle-spil. Det var også godt, ja. Ja, der er Rigt. også mange JPG'er, der, der er sådan rimelig kendte, ikke? Der er nogle af de fandme fancy... Ja, ja Battletoads! Og... Oh, ja! Så skal vi... Så <laughs> ja, det er det. Så der er ingen undskyldning længere. Så har ja. vi den her moderne genudgivelse fire. af en gammel konsol. Ja. Nu skal vi altså bare få kæmpe os igennem det. Ja. Og så hvad det der super punch-out. Uh, yeah. Safe uh, Safe states og alt det der. Det er jeg ligeglad med. Vi skal bare... igennem <laughs> ja. det ord. Ja. Battletoads. Jamen, det er Battletoads. Det ja, er Ja, der kommer en, kom en Snash ja, også. Ja. Og jeg synes faktisk no. det er lidt grimt. Altså sådan. Ved, der uh, er ikke nogen med grafiken på Super Nintendo at gøre nede, kunne lige. Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Altså sådan ikke. Altså be, personligt så er jeg meget mere begejstret over ideen om en, en, en mini SNES end der okay. er uh, over en mini-SNES. Ja. Det er fint at have en mini NES. Okay, no no hate, men uh, der er flere der er flere uh, glade minder fra SNES for mm. end uh, Okay. Ja, men, men så bliver det jo næsten også værre at finde en optimal liste, hvis de skal holde sig til de der sådan 30 stykker. Jeg tror, at det kan også, så være, at taber det er de jo næsten uanset yeah. hvad. Øh, Yoshi. Øh, hvad er fint det hed? Yoshi's Story. Ja, Yoshi's Story. det Yoshi's Island? Det Eller... kan godt være, at du er Jeg kan bare huske det. Og grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det var fordi, det var på grund af... Øh, det hedder det, det der med Fox McCloud. Øh, der Fox... Starfox. Starfox. Ja, oh, ja, og det kunne også komme med, men... Øh, men øh, skal var faktisk... Hvad du? Vi skal også have turen med, så. Starfox ja, ja. 2, yes. aldrig udgivet. Men det var kun det der vokse, uh, <laughs> halvøj. Jeg kom i tanke om uh, Yoshi-spillet, fordi den bruger lidt af det til at lave de der... Uh, kan jeg ikke huske, vildt det var? De der vægge, der blev lede ud i hovedet på Yoshi. Mm. Nå jo. Ja. Ja. Men er vi sikre på, at det ikke er det der en Nintendo 64-spill? Nej, nej, nej. Med, det... Med, uh, ja, det er det. Okay, okay. Jeg skulle bare lige være sikker på, jeg at I rent faktisk den, kunne opnå jeg, der er lige... den grafik. Ja. Ja. Ja, den, den brugte sådan <skræls> en Superfix-chip, den der yoshi ah. som... ja. Der var, en, der var en chip i øh, cartridge'en til øh, Star Fox. Ja. Jeg tror, Fyndt, han er enig øh, med, med, med, hvem af jer, der er bedre kan lide Battletoads til Super Nintendo, end øh, til mm -hmm. Nintendo. <laughs> jeg har, altså... vil jeg have spudet lidt til. Ja. Lige en kommentar til Nils om uh, det der med uh, at han hopper på kontrollerne ved længere. Det gør jeg ikke. De skal have den samme størrelse, med ledningerne han må godt Lige længere. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh you. <laughs> ah. Sorry. <laughs> <laughs> ja, ja. vi skal også uh, vi skal også have noget date humor her i podcasten. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> ja, ja, ja. Max livreddingsstykke. Det ved jeg godt. Peter, du har egentlig også en uh, P.S. Pro, ikke? Eller P.S. 4-pro? Jo, det har jeg. Ja. Og hvis du vil til at spørge mig, om jeg spillede Horizon Zero Dawn, så svarer jeg nej. Nå. okay, det var sikkert altså ikke lige det, men... <laughs> sad. Okay, det skulle også være pænt. Men, øh, og, og især sad, fordi jeg har faktisk et 4K-CV også. Nå, okay. Oh my God. Så, øh... så skulle du næsten komme i gang. <laughs> ja, jeg har ligesom en pile of shame, som, øh, som jeg synes er blevet lidt, øh, lidt, lidt øh, stor i det sidste par måneder. Ja. Eller ja, i hvert fald den sidste måneds tid, Horizon, og så, altså, øh, jeg ved godt, at det er nok sådan lige, mm -hmm. Men af en eller anden grund, så øh, plejer jeg, at plage mig selv med at spille Ghost Recon os og det har jeg heller ikke gjort. Altså, den der ja. Wildlands nede? Si, klar dog. Okay. Ja, ja. Ved, nu hvor du har en pro, så ved du, at det nogle gange er sådan lidt, øh, Det varierer meget, hvad udviklerne gør i den patch, de udgiver til den, altså forbedringen fra den normale udgave. Mm. Og så nogle gange, hvis de lader en vælge mellem forskellige modes i det, så det, svinger det også meget, hvad det, hvad det er for nogen de gud på. Mm. Altså, du ved, den her med, skal det være pænere og skal det hurtigere, og, og hvad præcis betyder det? Ja, ja, Ydelse Pretty. Pretty. Altså, jeg kan ikke sige noget galt om det. Også fordi mit, mit uh, min, uh, min, uh, jeg synes, det er fint at muligheden her. Men, uh, men mit, uh, min selektion, eller hvad hedder sådan, mit udvalg af spiller er jo ret begrænset, for fordi det var ret sent. Altså, jeg er min PS4. Og er min første PS4, så jeg har ikke, jeg har ikke sådan, samlet til bunke, inden jeg har øh, øh. Så min, min, min grundlag sådan for at have en skov at spille, jeg siger sige, det er blevet meget federe siden sidst. Den har jeg ikke så sådan lige okay. kommet ind en super kommentarer til det. Så det er bare super kønt fra starten? Det er bare super Men i grunden til, at jeg lige hiver fat i dig, det her med den her, nu hvor nu du har en brug, det er fordi, der er kommet ned om det her The Search, der er... Dick Thirteen's uh, Dark Souls' klon nummer 2 Det var også den der Lords of... <laughs> yeah. Hvad var det der hed? Ikke Lords, of Lords of Shadow? Lots of the Fallen, ja. er det virker første gang, så bare prøv igen. Så prøver vi lige yeah. igen. Det var fordi, det, det var de tilbage til tiden. Skal det være frem i tiden? Ah, de lavede et, der hedder yeah, yeah. The Search. Du løber rundt i sådan en... Uh, sådan, hvad er det, sådan en exoskeleton suit. Og så tæver du robotter, og så kan du så tage deres ting og opgradere dine egne... Exosyv, hvis de lige mister deres arm, eller sådan noget, du kæmmer mod dem. Mm -hmm. Men de laver nemlig en øh, rimelig fed feature på Pro'en Der kan du vælge mellem to forskellige modes Du kan vælge om du vil spille det øh, i super flot mode Som så er 4K 30 frames Eller du kan spille det i øh, mm, silky smooth øh, 1080 60 frames mode Så det er der så, er rimelig, det er rimelig stort gameplay benefit man kan få på den måde Hvis man ja, ja. gerne vil have det mere smidt. Det er næsten lidt det samme som uh, Neo også gjorde Øh, de havde også sådan, man kunne vælge om det at være 1080-60 frames, eller det var en varierende altså en opløsning, eller det kan køre så nogenlunde 4K i 30 frames også. Okay, hvad er NIO? Nå det er NIO, undskyld, ja. Ja, Samaraj. Øh... Jeg tænkte på ja, Matrix. Aj, Nio. Ej, NIO! Det øh. var parfisk NIO der, jeg tror ikke, har fået 4K-patch ja, ja. endnu. Ja. Venter vi venter stadig. Enter okay. <laughs> the Matrix. En af disse dage. Så skal frælserne ja. nok komme tilbage til os. I 4K. Okay. Ja. Ja. Intet mindre. Hvad er delen da? Jamen, apropos øh, vores øh, Lord and Savior, vores frelser. så øh, blev vi jo velsignet med øh, Bagnetta på, øh, på PC'en for ikke så lang naja. tid siden. Jeg ved godt, at Hvorom alting er, så øh, har det jo været øh, den sværste opgave i dag, det har nok været øh, at få folk samlet, fordi vi simpelthen har haft så travlt med at øh, spille det her fantastiske spil på PC'en. Og, øh, og det virker til, at vi ikke har været alene med den, øh, den fryd. Øh, fordi der er øh, efterhånden blevet solgt over 100.000 eksemplarer af Baronessa på PC'en øh, på, på, på Steam, selvfølgelig. Fordi det er, hvad er det? Det er, vi, vi, vi har det her øh, Steam Spy, den her Tracker, der kan, kan holde nogenlunde øje med det. Og øh, ja, det, så, så er Sega-spillets øh, udgiver simpelthen øh, ude at sige, at øh, jamen, de, de, kan, de kan godt nok ikke... De, de kan godt se, hvordan det de her, de her steam Spy kan blive brugt til ligesom at holde nogenlunde øje med, hvordan det lige går. Øh, så de vil ikke rigtig sådan bekræfte de øh, præcise tal. Men øh, de, de vil godt nok sige, at de er ekstremt overvældet over den her support, som... Øh, som fans, både nye og gamle, har for uh, Bayonetta, og ja, hvor uh, uendelig glade de er for, at det faktisk er noget op på nummer et. Spillets uh, udvikler uh, Platinum Games uh, faktisk også sagde, at um, altså, hvis det stod til dem, så ville de gerne, sådan rent uh, subjektivt, sådan rent uh, personlig holdning, så ville de gerne uh, portere alle deres spil over på PC, en. men det er bare op til deres aftale, uh, eller det er bare op til hvad deres aftale lige er med udgiveren. Og i det her Baronessa-tilfælde, så var det bare på tide, at, uh, at Platinum Games så de snakkede sammen igen. Hvilket jo også er lidt spøjst, fordi Baronessa 2 blev jo kun en realitet, fordi Nintendo tænkte, de der, de der sinds, uh, børnevenlige spil og sådan noget på vores uh, Wii U, dem har vi alt for mange af. Vi skal have noget lækkendes. <laughs> Platinum Games, get to it, fam. Yeah. Du got det. Kan jo sige. Hey, found it. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Ja, nu er der spillet de her Layton uh, Puzzles spil til 3DS. Yeah. Nej. Du dem, okay. Ja. Nej. Det var lige den Peter. Ja. Ja. Eh, uh, skal jeg sige mere. <laughs> men øhm, ikke nødvendigvis. Har du spillet... Nej, jeg, ikke, jeg har kun spillet øh, for, øh, de første to stykker eller sådan noget til, øh, til øh, DS. Så det er ikke fordi, jeg sådan, øh, er, er fuldstændig blevet øh, spellbound og har opslugt alt, hvad der lavede i serien. Men jeg øh, synes, det er et øh, ekstremt øh, charmerende øh, univers. Og øh, det er fordi, du har en nyhed med det. Jeg ja, har lige præcis. Kan du fornemme det? Næh, God det God omgang. Og et eller andet i baggrunden okay. <laughs> En eller andet i baggrunden? Ja oh. Er det fordi den næste udgave af falder på Man? Den næste udgave, ah. der kommer af det uh, I Vesten, der udkommer den faktisk Først på iOS og Android Før den kommer på 3DS hvad? Oh. Interesting Ja, yeah. yeah. altså jeg tror stadig det er i Japan Der er det nok stadig 3DS uh, udgaven, der kommer først uh. mm. Jeg vil ikke lige hvorfor hvad hedder det? Localization tager længere tid På 3DS'en Men det ser sådan ud i det her tilfælde Okay det nu. Og det underlige er også at i spillet at, øh, at det kommer til at blive Mindre end halvdelen af prisen På mobiludgaven Og mm. Og oh. uh, uh, uh, det skyldes så At der er in-app purchases I mobiludgaven mm. Men udgiveren Level 5 siger At man skulle kunne spille oh. helt igennem det Uden at betale for ekstra vi for det her ledetråd, vi kan give dig. <laughs> det var faktisk en god idé, for jeg Kom, nu, du er en og... uintelligent ja. svin. Du lægger gerne videre, ved du ja. ikke? Du ja. ja. skal bare være klog nok. <laughs> ja, ja. Du bare være klog nok, så du ikke uh, skulle bruge nogle af dine <laughs> ikke uh, hårdt tjente penge. Du kan, du kan få ja. 2 dollars for, for, for, for forklaringen på, hvordan det her puzzle virker. <laughs> ja. ja. <laughs> Hvad er sådan, Jamen, rækker, sådan at... no. Jeg var bare at smide penge. Fortæl mig det nu! Hvad <laughs> går du ud på? Det det ikke. Så ja, det er lidt et, et ja. pussy-scenario. Men, men det siger også lidt om, ja. altså selvom det lyder til, at øh, i Japan, der er der stadig et der får det først, så lyder det lidt som om, at den her type spil, som faktisk egner sig rimelig godt til mobilplatform, at, øh, at de godt kan se, at det var stadig er vigtigt at øh, få dem ud på mobilplatform. Har du hørt, at Counter-Strike Global Offensive, det kommer til Kina? Yeah. Nej. Hm. Er det, det sådan en makeover, eller hvad? Det får, det får lige øh, nogle seje tegn, og så en masse lysende effekter, og så er det i Kina. Nej, de har nyanseret, at det kommer til Kina, og i den forbindelse, så der er lidt mere relevant for os, det er så, at de også øh, vil portere spil til Source 2 engine. Øh, indtil videre, er det kun Dota 2, der er blevet øh, ja, kommenteret til den nye okay. engine. Ja. Og så i den forbindelse vil de så også lave lidt om på Ui'et øh, opdateret lidt Forbrugerinterfacet, eller brugerinterfacet er ikke forbrugerinterfacet Så det kan vi forhåbentlig se frem til, men, men det er ikke... til forbruger Ja <laughs> Det, er det, er, jo, det, er, det så med, er det ikke rimelig lukket netværk, så er det kun uh, Kina, der kan spille mod i Kina? Oh, det, det tror jeg ja. Det kan være, at de har. Jeg tror de har nogle særlige regler for Ja, vi alt er det har altså Ja. Hvis øh, der er nogen der glæder sig til det nye Prey, men ikke er helt sikker på om de skal købe det endnu, så øh, får de en øh, god mulighed for faktisk at prøve det for inden Og lige Æh, stukke det der ind i øjet, så er de helt hugt. får lige sådan en, en øh, ja. kanyle med de lærste ting lige ja. mm. Ej, øh, det er fordi at øh, det bliver muligt at hente spil, og så altså spille den første time gratis af det ja. Æh, Og det kommer faktisk her den 27. april, så det er okay. en uge til det spillet udkommer først, øh, jeg tror det er 5. maj, eller sådan noget, nej. Ah, ah. Jo, er det i starten af maj, eller i midten af maj? Ja. Det er i starten af maj, det er 5. maj. Det oh. kan godt være, det er i US, oh. så det kan godt være, det kommer et par dage før eller efter. Åh oh, nej. Så, man får lige en, øh, en uge til at spille det, inden det udkommer. Mm -hmm. Og lige det, er dejligt, det er dejligt selvsikkert at lave sådan et så mener man, man har noget godt, ellers så laver man ikke sådan en show. Det er rigtigt. Jeg de kan vide, om de laver det sådan, så man henter en, en, den her del af spillet, selvfølgelig, og så måske ikke købe den sådan i Sådan, hey, nu har du klaret det første time. Håber yeah. du vil, vil du købe det hele spillet? Det håber jeg lidt, det gør, fordi man, ikke, man ikke behøver at spille det. den der team op igen, hvis de starter med spillet. Ja. Med spillet. Sådan ligesom Playstation sådan en preload-system, eller hvad? Ja, yeah, i hvert fald bare gemmer den der save-fil. Ja. ja, eller ja, ja okay, ja, jeg skal have hentet noget spill, så måske, jeg ved ikke, 15 GB eller sådan Det ja. og så ja. henter den til resten, selvfølgelig. Men det er også det... De gjorde med til den på ikke? Der, der hentede du dem også, og så kunne du spille dem i... Var, der, var det så en ekstra tid, og så var det egentlig det hele spillet du havde fordi de var så små, ikke? Nå, no. mm, okay. Det sådan. Ja, ja. Skulle man downloade den der, sådan, unlock-key, eller altså sådan en Ja, kød? det er rigtigt, ja. Ja. ja. Det lyder selvsikkert i hvert fald, så man må håbe, de har et godt spil på hænderne. Ja. Mm -hmm. yeah. Ja. Hvad, hvad er det nu, de siger med de der gode gamle demoer, der var i sin tid til sådan... Der, der var mange spil i sin tid, der, der fik øh, demoer, og så kunne man lige prøve en lille vertical slice og sådan noget, men øh, ja, så fandt de hurtigt ud af, at det faktisk øh, i sidste ende øh, havde potentiale til at skade spillet mere end øh, gavne det, fordi ja, hvis, hvis der var nogen, der var i tvivl, og de fik øh, lov til at prøve spillet, så kunne det være, at de fandt ud af, at det er ikke er så godt, som jeg har håbet på, og jeg ville det alligevel. Og dem, som havde tænkt sig at købe det i forvejen, de så sidder jeg bare og tænker sådan, oh, okay, nu får jeg lov til at spille en lille bid af det, og jeg har tænkt mig at købe det alligevel. Så, altså den der, hele den der hands-on approach, det er meget ja, ja. svært. Du forudsætter du også, at øh, der ikke er nogen, der prøver det, som ikke har overvejet spillet. Ja, ja, det er selvfølgelig også et, en tredje mulighed, det er rigtigt. Men øh, jeg, jeg synes også, jeg synes også altid, det er ærgerligt, at vi ikke har flere demoer. Altså ja, bare, bare det der med at lige prøve en lille bid af et spil. Og så ligesom vurderer sådan, er ja, okay, sådan, og, og, og hvordan er det lige til, og kan man få en fornemmelse af, hvilken bid af spil, de har valgt? Altså, i praise tilfælde, så er det den første team, hvilket, ja, det ved jeg faktisk ikke helt om, jeg har foretræk. Fordi hvis jeg øh, sætter mig ned og køber et spil, så det øh, så jeg rigtig gerne øh, sørge for, at det ligesom starter ud fra starten, og så fra start til slut. Og så det der med at have en demo, der sådan starter, hvor... Jeg går ud fra, at øh, det fulde spil også gør, og så ligesom bare sådan stopper en time inden, eller hvad det nu er. Det virker sådan lidt øh, antiklimatisk. Så vil jeg heller have sådan, måske sådan et sted midten, eller et sted sådan et par timer inden, så man ligesom øh, øh, måske bliver frataget kontekst, men man stadig lige får sådan en dejlig bid af gameplayet. Ja, så... hmm. ja jeg, tænker, jeg tænker, at øh, altså, hvis, den, hvis man spiller en team, er spillet, og den, mm -hmm. så gemmer det egentlig. fint. Så vil det være super oplagt, fordi så... Yeah. Øh, så nej, det, det er meget fedt, det vil, det vil jeg gerne have det her. Og så behøver man ikke at, at spille det der team én gang til. Og... Yeah. Kan komme en genre, når nogle spillere har gjort det? Ja, Mass Effect 2, der er sikker på, at gjort det. Jeg kunne spille noget af, af Demon og level det op, Og sådan at man havde det fulde spil, så kunne man starte derfra. Så er man, så er man fri fra det der intro der. Altså, jeg vil alle, ja. alle de, der spiller på EA Access, de... Øh... Det gør jeg også sådan. Det er ja, der downloader du også det fulde spil. Ja, lige præcis. Og de ja, det er jo så også en altså betaling. Really. Ja. Ja, ja, ja. Cool. ja. Men så får du alle de andre spil, der på sådan en prøvebasis. Altså det nye spil, du ikke? Ja. Mm -hmm. <coughs> Tog totally. lige. Ja. Og jeg har og, og også lige en uh, kommentar til uh, dig, uh, Holm. Ja, det Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at ikke har så mange demoer i dag. Og så tænker jeg, i dag hedder det Early Access, og så kommer du, og kan du betale for det i måneden. Åh ja. skal betale for en, for en alfa-udgave, og så yeah. håbe på, at det spil bliver til noget <laughs> yeah. af substans. Altså, det er alpha <laughs> oh. Hvad kalder de det, de har lavet med det der? Oh, det hedder det, der spil med dem der med maskerne. Hvad kalder man sådan en model? Kan uh, det der uh, creepy... Happy uh, Fjord! Sag, så... Ja, lige præcis. Mm. Mm. Uh, uh, det ja. Det med, og... jeg tror også, det er noget i Lexus. Altså, game preview på uh, Xbox'en. Ja. Det, det er lidt sjovt med det spil, at de bruger den model, fordi det er sådan lidt historiefokuseret spil. Ja, ja, ja. Og der præcis. er det lidt mærkeligt sådan, nu kunne du spille noget af det. Eller spille en ufærdig udgave af det, og så er sådan lidt... Ja. Yeah. oplever lidt af historien, eller mest af historien her. Yeah. Mm -hmm. Ja, de skriver også ind på deres uh, early access, uh, sådan FAQ eller sådan uh, gennemgang, at uh, det, uh, det primære narrativ, det vil kunne være tilgængeligt, når et spil er fuldt ud, udgivet. Sådan 1.0-state, eller hvad man siger. Ja. Jeg er, der, der er, er jo, at mange ting er er blevet spojlet for dig alligevel. Det er spændende. Ja. <laughs> ja, ja. Nu... Uh... Nu må jeg se, uh, når det udkommer. Det, det ser faktisk interessant ud. Vi er uh, happy few. Men uh, yeah. det der early ja. Tak, tak, det er da ødelig access. Tak, men nej tak. Ja. Ja, bare. Nej, eller tak. <laughs> ja, ellers tak. Ellers tak. Okay. Noget jeg heller ikke gerne siger ja tak til, det er, at uh, vi i Europa... Åh oh, ja, vi er så heldige i Europa. Det, det kan godt være, at vi mistede Nintendo Classic, men vi får Nia tilbage. Så det originale nier spil fra, jeg tror det var 2010, kan det passe? Øhm, det, det bliver nu øh, genudgivet i forhold til, eller i, i form af sådan en, en skal man sige, en, en, en endnu en produktion. Sådan det, det bliver lige kørt igennem nogle øh, produktionshaller øh, og så bliver lige øh, lavet nogle disks og nogle kasser og så bliver det sendt ud. Så det er simpelthen fordi at Square Enix de vil gerne Uh, fejre at, uh, at det er gået så godt med den skal sige, ...spirituelle efterfølger eller sådan efterfølger i forhold til uh, verden uh, af Nier med Nier og og hvad fanden du nu vil kalde det. Mm. Så det skal selvfølgelig fejres og derfor så vil de sende endnu en uh, produktion af uh, hvad hedder det? Det originale nier spil ud på PS3, hvilket jeg Uh, antyder at der er noget at gøre med at, at uh, Nier Automata er tilgængeligt på PS4 og PC lige nu og derfor ikke nogen uh, uh, Microsoft uh, udgave eller nogen uh, Xbox udgave er det så? så de håber nok at der er noget der er et Sony publikum de kan få fat i der og lige nu så er den uh, umiddelbare pris uh, 25 uh, britiske uh, pund er det så? Dosh eller hvad fanden man <laughs> um, og, øh, <laughs> og, så, øh, og så ser det ud til, at, at lige nu, øh, så, så har de gang i en venteliste. Så man kan gå derind og ligesom tilmelde sig den. Og så, øh, ja, så skal de nok øh, gå i gang på et eller andet tidspunkt med lige at sende en bunke ud af det her kult klassiske spil. Hvis man kan kalde det det allerede. Ja, ja. Mm. Og lidt underligt genudgiver det på flest en træk måned, hvor man ikke uh... Gør det på PlayStation 4, i det mindste. Ja, yeah. ah, sådan en remaster, eller? Ja, yeah, ja, yeah, lige præcis. Det har også rimelig dårlige framerates, så uh, er, en, øh, en optimal PC-udgave eller en remaster på de nye konsoller vil ikke ja. være helt dårligt. Ej, nej. Nej. nej. <laughs> Og det er sgu er... også lidt ærgerligt for, for, for, for Microsoft-fansene uh, derude, eller Microsoft-spillerne, uh, Xbox-spillerne. Uh, ja. Fordi ikke nok med, at de skal gå på PC'en, hvis de vil... Uh, Spil uh, Nier Automata Nu hvor at uh, uh, Det originale Nier Lige får endnu et spark derud Lige får en push, uh, sendt en ration uh, Derud igen så, så, så bliver de også uh, ekskluderet der Så altså, nu får jeg meget hate For at være en såkaldt Sony fanboy Men altså uh. det, det, det er skrævligt, yeah. det, er skrævligt. <laughs> det er mest hate for mig dog altså, Det må jeg <laughs> teste Det sjove er at det lige har ja, det udkomme Også til Xbox 360 i, i sin tid jo jo, jo. Jo. Ja. Hvad er det for en udgave der bliver gentrykt Er det så den vestlige udgave Der kommer bare til vesten den vestlige okay. Den vestlige Fordi det, det, det var åbenbart Populært i Europa Eller populært nok til at sådan Den europæiske del af Square Enix ville uh, Lige sende endnu en Et, et, et, et, et bunke ud Okay Så, så det er med her. Det er ikke brugeren. Øh, det er ikke brother, yeah. Nej. Nej. Okay. okay. Men det er vores Japan, så hvem ved, hvad der kunne ske, hvis det var brugeren? Det er sådan rigtigt. Lidt, øh, lidt, lidt konstrucielt. Du er bare sted søster altså. Ja, ja. Det er, hvad der sker. <laughs> <laughs> øh, noget, du måske også skal komme til at sige ja tak til, Holm. <laughs> ja, jo, de overgange, der siger så. Det går fra øh, jokes om incest over til ja, at sige ja tak. Yeah. Jeg, vil lige, right there, jeg vil sige at det var, fordi du startede din nyhed sådan var ikke, Det var ikke på grund af afslutningen Okay okay <laughs> Bare prøv at live edit den der kan du yeah. Og det er Remedy der har sagt at deres uh, engine De kalder Northlight At uh, de er ved at udvide den Så den også kan lave spil til PS4 Spil til PS4 Og i den forbindelse uh, Nok ikke så overraskende Så er det også fordi de overvejer at lave nogle spil Der kommer til uh, flere forskellige konsoller Hmm. Det er lang tid siden de sidste har lavet noget til Playstation Jeg tror jeg læste et sted Det var Max Payne 2 måske Det var det sidste de lavede til en det er Playstation man uh, Men de siger at uh, de havde haft en eller anden vækst Der var på 19,4% Så står der her year on year growth Det var fint nok Men for at de kunne fortsætte den vækst Så må de uh, udgive på flere platforme, de. Så det var fint nok Så deres næste yeah. projekt der kommer sandsynligvis også til Playstation 4 bror. Ja, det er så lige så skidig godt. Uh, Quantum, uh, hvad det hedder. Break. Ja, nej. Break, yeah, break. Break. Break. Break. Break. <laughs> uh, det, det den, oh, den ikke det? Break. det Break. jeg ikke Break. Break. Break. Break. Break. jeg ikke Det <laughs> Det var også mærkeligt at formulere et spørgsmål. Den anvendte ja. du ikke gjorde, den. Nej, det <laughs> anvendte du ikke. Hvad er det om, da? Jeg skal ja. have det, ja. ja. <laughs> Nej, øh, du ja, vil man... sige, at jeg med Quantum Break. Ja, for fanden. Jeg har Æm... spillet den også, Lasse? Jeg har også spillet den, ja. Jeg kan godt lide, jeg rigtig godt lide uh, RayBuddy's spill. De er uh, super fede, og jeg synes bare, også bare, det, det er godt, at flere kan få lov til at spille Ja. Så det er ikke bare at låse til... Ja, yeah, ja. Yeah. En konsol og PC. Så fint, fint for Remedy, synes jeg. Ja. Får nogle flere penge. En <laughs> meget naturlig vækststrategi, Ja, lige præcis. Yeah, det er nok. Ja. Selvfølgelig er det et slag til Xbox eller Microsoft, at de vidste, der et uh... Eksklusivitet. Ja, lige præcis. Det er det. Så må de Der må de give nogle flere penge, eller sådan noget. Jamen, det er vel nok et eller andet tegn på, at de sådan ikke har... Købt sig ind til at være marketingpartner Eller Ja yeah, Så på yeah. på deres næste kommende titler måske er ja, det nok ja, ja. Hvad synes du egentlig så om uh, Quantum Break? Nu vil du spille det last Jeg synes yeah, um, uh, Jeg synes det var Jeg synes jeg skal godt lide historien Jeg skal lige, jeg skal lige huske tilbage <laughs> Altså. <laughs> ja. uh, det, uh, altid når man snakker om om uh, um Time travel <laughs> Altså Tid mega kompliceret, ikke? Altså, hvis man rejser tilbage i tiden skyder sin nuværende person eksisterer man så stadigvæk, du ved eller bliver man slettet fra fremtiden og sådan noget, ikke? Altså, det, er, så det, hele, det hele kører tilbage og frem der, så det, det, det er Det, det, helt det der farfar-paradox yeah, Ja, og Terminator Hvis du går tilbage i tiden og dræber din farfar Jamen, oh. ja. Strap. Jeg det. Ja. Time Cop ret simpelt Ja, det er tid Vi skal vi skal lige skal lige niveauet lidt ned, Det er fra en klassiker. Så altså, så så, så <laughs> tidsrejse det altid under hovedet af. Man kan godt lige, uh, der var sådan nogle twist i og i um, historien der og, uh, og så finder man ud af det og det det det, det fede ved med de spil i historien, synes jeg. Jeg synes også gameplayet var, ah, det var sådan jeg, jeg synes faktisk det er, at, altså det er, jeg synes egentlig ja, at lykke, at det lykkedes at man lave noget som var øh, på en gang øh, relativt øh, lige til at spille egentlig der var ikke, jeg synes, at øh, det, det, øh, det var meget øh, umiddelbart der var ikke nogen øh, nogen udfordring det var meget øh, jeg har nogle gange jokket lidt med Johannes fordi han, han har sådan en eller andet, det perfekte spil for ham det hvor han bare skal trykke på A for at spillet på, øh, for ja. der vi spillet. Der, der, der er ikke, det er jo meget historie. De vil bare rigtig ja. gerne fortælle en interaktiv historie, det er man ikke ja. kun tvivl om, når man spiller deres spil. Jeg Nej. synes, er øh... nogle gange så har de måske en tilbøjelighed til sådan at blive lidt for blindet af, af deres egen tilgang til til skuespillere, øh, og, og hvad de kan få dem til, og øh, uh, vi har fået lavet en aftale med den og den skuespiller, og så, så kommer det måske til at fylde lidt, lidt for meget. Øh, ja, det er nok. Øh, og jeg ved ikke, om det er nogle aftaler om, som, som de skuespillere, der er involveret i projekterne, selv er med til at, øh, og, øh, at påvirke, men øh, indimellem kan man godt tænke, at noget af dialogen er lidt fluff, men øh, jeg ja. synes faktisk, at det var relativt øh, interessant historie. Der var øh, ja. Ja. Jeg ja, vil godt give ja, dig ret i, at øh, der kom rigtig meget fokus på de der, de, her, de der skuespillere med, ikke. Oh, du har ham for Game of Thrones, og oh, det er ham fra X-Men der, og sådan noget. Og så ja, yeah, ja, men hvad med gameplay, du ved <laughs> det? Bøs, det godt at spille, og sådan noget. Mm. Øh, du er du Iceman, for fuck's sake. Ja, det er rigtig nok, Iceman. <laughs> uh. Men øh, også, da jeg tænker tilbage på det, øh, så var der de der øh, den der serie man også kunne se. Øh, oh. Og træffede de der valg, ikke? Og det okay. føltes ærligt talt så lidt øh, fladt de øh, den, den serie og de der valg, man kunne træffe. Det følt ikke helt på øh, at virke historien nok til det. Det føltes lidt ligegyldigt, den, den øh, serie der, synes jeg. det følger ikke... Øh, jeg ved ikke, om om det var skuespillerne, eller om det var manuskriptet, eller sådan. Jeg følte bare ikke særlig, særlig investeret i de der karakterer, der kom med der. Det var så lidt no douchebag, synes jeg. Mm. <laughs> jeg spiller, selv selv spillet og historien kunne jeg godt lide. Jeg vil bare tage kommentaren om, at Johannes også er lidt en hipster. Ja. 800 procent. Ja, ja, Han er ikke bare lidt en hipster. <laughs> <laughs> Så han der, der også briller og skæg og sådan noget. <laughs> ja, du ved. Den slags. Hipster-look. <laughs> <hældestaluk>, Hipster-look, ja. Um. Hoff, du, du gav det... Hvad fanden var det? Tre stjerner, ikke? Jeg tror, er, jeg gav det tre ud fem, af fem, ja. Det ja, jeg. ja. Jeg var jeg var sådan rimelig skuffet over det. Altså, jeg er også rigtig glad for Remedy det, det normalt. Ikke fordi, det var, ja. ikke, fordi det et, ikke fordi det var et dårligt spil, men som jeg, jeg tror, at jeg kompletede min anmeldelse, at det var sådan øh, chokerende Altså, yeah. Fordi jeg holder det så high regard, og så får man bare det her, der sådan er... Det er ikke ringe, det er bare sådan så et eller andet sted indesigende, men... Ja. Nå, men det, det, det vil jeg godt binde... Ja, undskyld, du kommer til at opryde men det vil jeg bare sige... Det, det For mig, der binder det lidt tilbage til det der det fluff, der ligesom kom. Altså, der, der var meget historiefluff. Jeg tror jeg så meget, at det er et eller andet mere ligesom at, Åh, oh, vi har tilgang til det her, altså jeg kan ikke lade være med at se, det, det er om, de ligesom, det de, på en eller anden måde, blev det projekt forblindet lidt af sig selv. Ja. Yeah. det var nemt nok at spille, og det var nemt at, så, så blev det bare ligesom. Ja. Yeah. Og så var der en eller anden bosskamp til sidst, jeg synes, det var, mm -hmm. også oh, det var sygt. Årh, det var pisse Ja, kæft. Det var fordi, der var fint uh -huh. de bløvleder ham yeah. brother, som man ikke hedder, men ja. Ja, ja, Finger. ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah. Okay. Øh, hvert var jeg det er no. også det med historien der Altså enten så man investeret i den og ser, alt det, og ser den der serie, du ved ja. Og læser alt det der øh, øh, Tekst, også der også er i spillet ikke? Mm. Eller så, så, så springer du bare det hele over Du ved Og spiller mm. bare kun spillet Og så, øh, så viser man jo alt jo Altså øh, alt, det, alt det der bagop og sådan noget Ja så, øh, yeah. Men jeg synes egentlig altså Jeg synes historien i spillet er fint nok Jeg bruger mm. bare ikke om den ser Man skulle sidde og kigge på Nej, præcis <laughs> Og så var det også August. som regel Remedy, de plejer at ramme et eller andet godt sted, hvor det er sådan lidt camp, altså en lidt blanding af seriøst, men også lidt fjollet, og man tager det der fjollet sådan lidt, lidt seriøst, altså på en, på en selvbevidst måde, ikke? Ja. Og det plejede de ramme rimeligt godt. Jeg synes ikke helt de rammer det i den serie, fordi eller lige okay, Quantum Break, øh, fordi jeg synes, jeg vil gerne lige have at de havde taget den lidt mere seriøs. Og så er det sådan okay, de lavede det er sådan lidt med action-klissier og lidt undervejs. Men hvis man læste de der e-mails og sådan noget, og nogle af de her scenarier senere der er sat op, hvor man kiggede der der tidsløshed, og man så de der folk ja. der i kontor og sådan, noget, der var det sådan lidt lige lidt for fjollet. Ja, ja. Til det, øh, det var jeg ikke så vil med. Men jeg synes, synes de har håndteret det her tidsrejseplot rimelig godt faktisk. Det virkede meget troværdigt Den måde de som havde. Øh satte den her maskine op, det ved du ved, og da det fungerede på, synes jeg. Ja, og så er det, at han blev sindssyg, fordi han var gået rejse frem i tiden, til hvor tiden stoppede, oh, ja, og så, til, og så til, altså, det, ja. det er det en lille, okay... Uh, ja. så, jeg, og nu har jeg huske, at han sluttede også på en, en forf <laughs> forfærdelig cliffhanger også, hvis sluttede den der. Ja. Kan du huske det? Kan ja, du huske ja. det, Peter også? Uh. Det er lidt lidt chill. Det er forfærdeligt. Jeg hader cliffhangers. Det er det, er. lidt, <laughs> der kommer to år, så det, kan det også være godt nok nogle gange. Ja, det, er, det er så bare ærgerligt, at de ikke, ja, de ikke de fortæller en, en, en historie for sig selv, du ved. Ja. Så, så får for det afsluttet, i stedet for at, på uh, en potentiale tur, du ved. Så skal vi gå i spænding. Jeg, jeg ved ikke, om de gør de det vildt godt i den her, men jeg synes, at der, der har været nogle spil, hvor de har gjort det godt. Altså, hvor der også er kommet efterfølger. Halo 2. Det er jo selvfølgelig dem folk, de er så sure på. <laughs> yeah. uh, altså, for så er det sådan noget Mass Effect uh, 1, måske. Jeg synes, jeg synes jeg stadigvæk, at det er en historie for sig selv, der kan ja, godt slutte ja, der, ja. Ja. Æh, uden at jeg skal lægge op til uh, det okay, okay, Køb, en, køb okay. det næste. Så ja. uh, Gears of War 2, synes jeg faktisk, slutter rigtig stærkt. Åh, oh, så stiller jeg store krav, når du bare ligesom sådan slynger sådan en ud, så skal yeah. jeg op, der er, tænker, oh, skal Nej, fordi så er det ham der... Er det de han, har... dør, eller hvad en af det Nej, nej, nej, det var det, hvor det de sænker i <laughs> byen, den der og så, så ham der, faren, øh, far Phoenix, han dukker op. What have you done, du ved? Øh, og så skælder han på en cliffhanger. Hvad har hvad han nu gjort, det ved? men det slutter lidt på... Men det, ja. der, det, det, de gør jo, det er, at det får at stoppe det her angreb, der kommer på den sidste menneskelige by, der er. Og så får ja. at stoppe det angreb, så det eneste, de kan gøre at finde ud af, eller beslutter de sig for, det er det her med at sænke selve byen, som er, som er på sådan en klippe, der er, stikker op af havet. så Simpelthen ja. sænke den sidste menneskelige by ned, for det er der, de kan hoppe op fra. Så det er sådan et kæmpe stort offer, de ligesom bringer. Ikke? Og det bringer dem ud i en kæmpe stor usikkerhed omkring den menneskelige overlevende. Hvad gør de ja, efter, at den er smadret? Ja. Ja. Så man ser dem bare flyve væk i helikopter til sidst, de her mennesker, der overleder. Ikke? Og ja. de har jo ikke EV brændstof, så ja, de er shit out of luck. Så derfor så er det rigtig stærk mm. slutning. Og det er jo sådan, man vidste jo godt, at der kom en tre Så jeg tror, de har sagt, at vi lavede en teologi på et tidspunkt. Ja, det vidste jeg Så det er jo ja, det sådan det er sådan, det, det kan godt fortsætte herfra, at de fik ligesom afsluttet det her, og fik sluttet på en Sombra note, eller hvad man kalder det, lidt en trist. Uh, uh, vi klarede yeah. det, men hvad, hvad, hvad nu? Hvad er det, Så det synes jeg er en super yeah. stærk slutning. Ja, Klassisk Empire Strikes Back slutning. Ja, men det er Åh det er nice nok, yeah. Men Empire Strikes Back, den kan man nok ikke slutte der, det kunne man teknisk set godt med. Og så kunne man ikke det ikke. <laughs> <What? laughs> ja. Jeg vil lige hente ham om jeg, jeg, jeg tænker altid på, at han lige hænger dernede fra Cloud City. Ah, ja, vi får lige hentet ham. Hente ham. Hvis du. Nej, men vi ser lige står, at man ser lige uh, Luke han får en uh, en metalhot på der Ja, så. står og kigger ud af vinduet der, det er rigtigt. Ja, står. se så piller ja. der ud. Det kunne de ja. Kigge. Ja. Ja. Øh, jeg vil gerne øh, lige, der en der skriver, det er Nafis, tror jeg han hedder i uh, kommentarfeltet. Og han øh, jeg skulle er jeres tanker angående Kojima's opkopping Title Death Stranding, hvor selvfølgelig Mads Mikkelsen har en hovedrolle. Mm. Yeah. Mærs Mikkelsen Mærs Mikkelsen Jeg øh uh... skal, skal, skal, skal vi måske tage den til sidst? Ja, skal vi tage den til sidst? Er det okay? Det er det okay skal det vi tager til sidst? Okay, den har vi sidst så snakker vi ja. om det Der hæng på Hæng på Netflix <laughs> Hæng på med spænding Hæng ind der i Netflix Ja We got you Og podcasten kunne godt slut her Men det yeah. hentes lige til noget senere, hvis der kommer en sequel Who knows Ej <laughs> Du skal pre-order Jeg kan lige tage min sidste nyde, det kan være, at jeg mig og nogen Men Jeg har en her So, finishing this podcast Fint <laughs> <laughs> Åh, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> <laughs> <laughs> oh, hvad er dumt? Microsoft, de ændrer deres nogle af deres brugerbetingelser på deres platforme både Windows 10 og Xbox omkring digitale køb, og det mm. er heldigvis til det bedre for os brugere. Oh. De har nemlig en en ændring som allerede er i kraft nu for dem der er preview members på Xbox One og måske også i Windows 10 øhm, og det er at hvis du har købt noget digitalt så er der de her to regler faktisk i samme stil med Steam så hvis du ikke har brugt det i to timer og hvis det er inden for 14 dage så kan du få et refund og det er endda integreret i systemet, så du bare går ind og beder om refund, og så får den automatisk så længe de to ting er opfyldt nok. så det er jo, det er jo meget rart hvis man lige kommer til at købe man skal ikke engang diskutere med et menneske afhovedet ikke nej Hmm? Ah, det er lækkert. Alle de der der har fået sine penge tilbage. Ja. <laughs> jeg smed med den her iPad. Jeg vil have min penge tilbage. Ja. <laughs> ja. <laughs> ah, uh, det er godt. Ah, ja. øh, forbrugeren vinder igen, tror jeg. <laughs> det er kun ret er rigtigt. Yeah. Apropos øh, forbrugeren, der vinder, så, øh, så kan vi snakke lidt om øh, Battlefront 2 og hvordan at der oh ja. er bare, uh -oh. vi bare vi vinder som forbruger når vi forhåbentlig kan se frem til et spil der har lidt mere indhold end en skal man sige en lille lille øh, tø, en lille øh, tø, en lille pøl nu skal vi bare en lille pøl ud i skoven. Jeg mange timer på det til at jeg kan tåle at nu det det så meget men okay folk <laughs> ja, ja, okay. det er fint nok. Okay. Okay. ballefront 2 skal car washes forsen kassen det er, nok. Præcis. Det, det er jo det. Den, så er den solgt allerede. Ja, ja Men, så øh, Har du fulgt bag i 2 så? Det her kommende. Uh, ja, jo, jo lidt. Men altså, jeg, jeg er jo sådan et øh, sjovt paradoks. Fordi nu har jeg set... Øh, forstået på den måde, at... Øh, jeg interesserer mig ikke meget for det. Øh, så ved jeg, at det kommer. Og så vil jeg helst ikke vide for meget om det. Okay. okay så har jeg så... Halver, der har noget med Star Wars at gøre. Så, øh, så øh, nu har jeg set... Den, uh... Den trailer, for eksempel, jeg kommer til at se til yeah. uh, The, The Last Jedi. Og så kommer yeah. jeg ikke til at se flere trailers end den her. Det var den. Så yeah. alle de kommende trailers til den, dem den får jeg ikke set. Der er den her. Det er nok. Okay. Og det er, fordi jeg ved, jeg kommer alligevel yeah. til at få noget at spoil. Okay. Nej, forstået. Når alt det så er sagt, så kommer jeg komme med detaljer om Battlefront 2. <laughs> så øh, hvis I er ligesom... Øh, ligesom øh, Øh, uh, ja, vi, vi ser ligesom Goon derude, så uh, mute-lyden de næste par minutter. <laughs> I hvert fald så, så ser det ud til, at de her glemt af Luke Skywalker og Kylo Ren, de er ikke bare var for sjov og spas og fanservice i Battlefront 2-trailer. Nej, der kommer faktisk også til at være missioner i Battlefront 2, hvor vi kan spille ligesom dem. Og de har faktisk også uh, sagt, at der uh, kommer til at være et... Uh, sådan en idé med, sådan, hvad, der, hvad, hvad, der, hvad, der, hvad der skete efter, at, øh, hvad skal jeg sige, efter at, at Sagan var afsluttet, eller den originale trilogi var afsluttet med Return of the Jedi, så vi kan umiddelbart lige forvente, at, at vi øh, fortsætter øh, historien der, hvor øh, Return of the Jedi er slap, og så kan man jo forestille sig, hvordan det kommer til at være fra øh, Kylo Ren. Okay, det skal man nok hoppe lidt i tid, fordi... Øh, Sidst jeg tjekkede, så fungerer børn ikke sådan, at lige 5 minutter efter Return of the Jedi, så er Kylo Ren der. Men <laughs> øh, i hvert hver fald så, øh, så kan vi måske se frem til at, finde lidt mere, øh, at få lidt mere info på, øh, hvad fanden Luke han gik og lavede efter. Altså, nu nu der, der er der Vader'en væk, og nu har jeg reddet galaxen. Hvad fanden skal jeg nu give mig til? Så hvis det lyder som en spændende øh, spilidé, så bare se frem til Battlefront 2. <laughs> og så ikke noget sidst pass Som Nils så skriver i chatten Nej Ja Ja det, det, det har de sagt at Sorry, der Peter, er. Så ja, ja, Det er spillet Ja Ja der, der, Creative directoren øh, Hos øh, Hvad hedder det DICE Hos, hos, hos DICE Han siger De, de siger nok at, at de har ikke et season pass lige nu Men at øh, Men at DICE og IA, De arbejder på Noget andet Som måske kan Erstatte det Og de kan ikke tal i specifikke termer øh, lige nu, men øh, de har helt klart noget i Mente, som vil tillade øh, spillerne derude at spille længere, være mere investeret i spillet, uden at man ligesom fragmenterer øh, fællesskabet og den, den her øh, online community, som Duhoff også ofte, eller meget meget tit har, har snakket om, hvordan at de her forskellige bonuser og DLC-pakker, de kan skille øh, fællesskabet mm. ustyrligt meget op. Så det er jo bare en fin idé, dog er jeg lidt skeptisk om, eller dog er jeg lidt skeptisk, når det kommer til, sådan, hvad det lige viser sig at være, fordi nu kender vi jo til season pass skabelonen. Altså man betaler årsvis mange penge på forhånd, og så har man ligesom lovet noget, noget content hen ad vejen, hvor, øh, hvor øh, underholden eller hvor vellykket, eller hvor, hvor meget smæk der lige er for det content, det er jo så op til debat. Det er i hvert fald sådan, vi kender til Season Passes. Yeah. Så hvad bliver det her nu? Vi skal det er nok ikke få i... supply drops. Ej, nej, det er rigtigt. Forhåbentlig ikke. Nej. Forhåbentlig ikke. Det er, <laughs> <laughs> det er det får for at stå indenfor. Den gør Der er en eller anden ha' uh, hey, i altså, det Altså, Det må det jo være, så de også siger. Ja, men det, er ikke, det er ikke baner, der sådan noget, der skiller vores fællesskab. Det er jo det, det andet, der sådan noget. Ikke? Det er jo det andet... Season pass. Det er det at T.S. dem, selvfølgelig. <laughs> Nej. Ja, eller andet, ikke? Altså, det, der, der, der skal okay. nok være et eller andet, der øvelægger det. Nej, ikke jeg øvelægger det. Det. det. er eller andet, der forrænger for oplevelsen, tror altså, jeg. de har nok en anden model, hvor de kan få penge ind, og det er nok sandsynligvis et eller med de her drops, som yeah. de også har i mange af de andre spil. Yeah, skins ja, skins og sådan noget. Yeah. Ja. Og når det kommer ja. til øh, ekstra features, så er der også lige en, øh, en ekstra lille detalje ved uh, Ballfront 2, som uh, vi lige kan give jer her på forhånd, og det uh, omhandler offline co-op, altså simpelthen en co-op, hvor du sidder med en kammerat på sofaen. Men uh, sofaen, det er jo oftest uh, sådan en, man lige samles på, når man skal. Undskyld. Når man, når man, skal, når man skal. Når man skal drikke energidrikker, bøger ja, ja, så bare og så samtidig spille videospil. Ja, det er sådan en dejlig kombination. <coughs> Hvor maling er, så, øh, så ser det ud til, at øh, DICE og IA ikke rigtig har, har, har tænkt sig at implementere en offline-coop-mode på PC-versionen. Så øh, hvis der var nogen, der håbede på, at det var en enkeltstående fejl ved øh, det første Battlefront fra 2015, så øh, må vi desværre skuffe og at sige, at øh, offline-coop kun er på konsollerne min uvidbare tanke omkring det er, at det må være en ekstremt snæver øh, gruppe mennesker, der føler sig rigtig snyst. Det meget højlydt, som det jo ofte er, de små grupper, yeah. øh, men, men <laughs> relativt snæver, tænker jeg. Yeah. Det der man med at sidde foran en PC og så spille flere af det... Yeah. Øh, jeg sidder med så... Dumpe. Yeah. <laughs> det, øh, være, og det bliver rigtig yeah. godt på, øh, på yeah. livestream, og på, øh, hvis man <laughs> går tilbage og ser livestream-videoen. Ja. ja, godt. Noget visuelt der. Uh, er hey, i vogen derude. Jeg øhm, klart, I hvert fald så sådan så, sådan så jeg bare kom med et argument der hedder PC til TV setup. Ja, okay. Selvfølgelig, selvfølgelig findes det. Det gør ja. det. Men ja. men det jeg mener. Ja, er det er relativt er det relativt relativ, jeg, jeg ved ikke er det ikke relativt snævert segment. Jeg tror det, det er lille bare. Nej. Ja. så altså, med der, der kan jo ikke det kan jo nok heller ikke udlukkes at der er nogen der prøver det sådan af og til eller hvis man arrangerer en fest eller sådan noget, så Ja, okay. okay, så kan vi. Det, det, okay. men, men hver eneste gang, du tager en beslutning som spiludvikler, så er det jo en afvejning af, okay, hvor mange får jer ligesom med ved at bruge de ressourcer, der skal til. Mm. Øh, hvor meget større bliver mit publikum? Hvor meget større bliver min udbredelse? Og det er jo det, jeg mener. De må have lavet en eller anden afvejning, der hedder, okay, den gruppe er så snæver, øh, det behov er så relativt lille, at yeah, yeah. det ikke siger, det ikke findes, og det er selvfølgelig synd, at de får penge på det. Men øh, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror altså, vi snakker en, en, en vocal minority. Mm. Ja, også. Det, det kunne jo også være, at de kunne kigge, øh, hvis nu de gik og undersøgte det her, hvilket, som du var inde på, Gunen, det, det har de også gjort, øh, fordi de kom frem til den der logiske, øh, øh, yeah. logiske, men ærgerlige konklusion. Altså, ja. Det kan jo også være, at de kan kigge på sådan noget data så, øh, med for eksempel Steam, OS og de der små, øh, små streaming-devices og øh, finde ud af, sådan, at der er nogen der spiller øh, ma mange PC-spil på deres TV på den måde. Altså, hvad er det lige øh, for et marked, vi har med at gøre med her? Så altså, det, det kan jo være. Det kan, det, det kan være om nogle år. Måske i Battlefront 3, så kan det være, at det kan retfærdigt gøres med sådan et øh, offline-koop her. Du kan, du kan købe split screen multiplayer pcen DLC. Oh. Don't even. Det er fordi, det er, det er yeah. for meget, for ekstra meget udvikling. Så. Yeah. Uh, og lige Erik spørge om, om Lando, <laughs> er med, var han ikke med i en af DLC-pakkerne til, uh, til Battlefront? Jo, det var han. Det var han. Ja. Jeg har ja, også set den uh, Sly Devil løbe rundt. Ja, ja. Mm. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om han er med i Battlefront 2, men jeg må da håbe, hvis der er flere ja. hænger med. Altså... De ligger her med i de nye film, åbenbart, så skal ja. han da være med i spillet. Ja, ja. helt skal han da være med. Ja. Kan man? Det er DLC. Det DLC. Så ja. både de undrende de gode kan få dem som... Figuerne fra hans Solo-filmen bliver helt sikkert uh, DLC. Oh, Så ja. er en young jo, ja. on... jo, jo, jo. ja. Det er, oh, jo. Det, det er ja. Jo, jo, også DLC. Det landes cirka et halv år efter ja. ja. udgivelsen af Battlefront, ikke? Ja, ja, ja. Det er den samme situation, vi havde med Rogue One og det første Battlefront. Ja, ja, ja. ja. ja. Og, uh, Force Awakens og Rogue One. Wow, man. Ja. De uh, er noget... <laughs> noget af en tur rundt om uh, det univers. Ja, ja. der. Ja, det var jo også nummer, nummer 2, ikke? Mm. Det kan de blive også nå med Toren Der kommer jo også Zodan og Han Solo Og så Han måske so også i næste år ja, ja. Ja, altså, Han Solo er også i næste år, hver år. Ja. Han Solo Solo film <håbæst> <høbæst> Han Solo Solo player campaign Eller Solo Nå ja. <høbæst> <Der er høbæst> ikke... øh, der... Det er ikke Jeg kan har til Vi skal tale om Warhammer Total War 2 Altså så kan vi lige reklamere lidt For vores podcast Fordi jeg tror det var Sidste eller forrige afsnit Måske var det sidste der snakker vi om, at det er blevet annonceret. Snakkede vi snakkede faktisk mm. en lille smule om det, med Holm. Hvad, det, det er Lasse, der skal sige noget nu, fordi jeg er over hævner 40.000 mand. Det er ham, der skal sige. Marine. Og Jeg kender os. Altså, uh. Har du spillet Total år? Nej. Nej, okay. Det ja, har jeg ikke <laughs> Det var ikke meningen. <laughs> yeah, yeah. Looks interesting. Meget mere hvis du kan sige om det. Ja, yeah, ja. Yeah. Men ikke nok. Jeg tror altid, at vi kan sige mere om det, vi gjorde sidst. Jeg synes, der vil tale lidt om det. Gør vi ikke det, Holm? Vi skal, jo, vi, vi skal have nogle RTS-eksperter på, øh, på podcasten, synes jeg. Ja, ja, ja. Og lidt mere oh. bare også Arcade af RTS RTS yeah. også. Eller spille nogle RTS'erne for historien, og man prøver at få et indblik i de her øh, forskellige raser og alliancer. Yeah. Det er derfor, jeg spiller øh, de gamle Warcraft-spil fra os. Åh, oh, yeah, yeah. beste... <laughs> ja, ja. Altså, det bedste... Det bedste strategi... Ja, det tror jeg gerne. Yeah. Det bedste stræk i spil, det er Command and Conquer Generals, det vil altså, det vil jeg så vore på at stå, det var, det var virkelig godt. For oh, det er godt fra jer, jeg gerne har lige nu. Jeg skulle lige til at sige det, jeg, faktisk jeg glad tror, for det, at det er blasfemi, du kommer ud med der. <laughs> jeg vil ikke sige det, det bedste, men jeg er faktisk blevet glad for det på min senere dag. Jeg kunne ja. have det dengang lige ud om. Wow, din senere dag. Ja, ja. det er, er Jeg vil have set mod godt. enden af mit liv allerede. Ja. Command Conquer Generals. Is that you, old friend? <laughs> <Yeah. laughs> so, I misjudged. Ej, det er virkelig bare i, uh, afdelingen nedere end ting, der står under på sin gravsten. So. Yeah, jeg er glad for Command Conquer Generals på min senere dag. <laughs> er det? Oh, det, det er en det. bedre end den der random tweet generator idé, jeg har er det bare at være sådan en gravsten, med sådan, der genererer uh, tilfældige tweets fra min dev-tid? Var det news-inslays, så? Var det news-inslays? Vi havde en diskussion men inden jeg så vil jeg gerne lige høre Peter. Hvad er det dit yndlingskommandekonger så? Generals. <laughs> oh, jamen, det, er faktisk nok ikke, det er nok ikke helt forkert, men, men jeg, vil bare, jeg vil bare ikke sige, at det er ikke er det samme som, at det så automatisk bliver det bedste RTS-spil. Jo. Hey, you can say this. Yeah? <laughs> hey, objection. Objection. This <laughs> could be mistaken evidence. Mm. Over our tanks. Pff, pff, pff, pff. Det er altså det, det fedeste. <laughs> I can't really see the connection. Hm. Ja. Men det er problemet, det er problemet vi snakker så meget med Phoenix Wright nu, det, teamer hjernen, det er nu har han det tema på jorden, han skal så, oh. spild, så. <laughs> So yeah. good. good. Det er en god nat søn. Hvad er dit Ørlingshop så, på Man øh, Jeg tror måske, det er, jeg tror faktisk, at det er lidt kontroversielt, jeg tror faktisk, det er træerne måske. Tabin... Tabin... Hvad var den hed? Jeg øh, Ja, tidlings med Wars, ja. Jo. Men lidt. Det er skulle sgu bare på grund af Michael Ironside. Selvfølgelig. Ja, jeg er stadigvæk. Kæmpe flødt. Ja, ja, det det Kæmpe flødt. <laughs> <laughs> Hvad finder well, du, Lads? Same Bishop for Life. Ja. Jeg taler en lidt fanlys. Jeg viser dig. Jeg toverer hvor der står det. Ja. Ah. <røb> <laughs> nå, nå, kan du vise den nu? Eller er det, ja, ja. Ja, ja. <røb> er det lille? Oh my god, det har vi ham. Kane. Ja, ja. Han andet, gjorde intet forkert. Nej, det virker ikke. Okay. Han vidste bare mere end andre, han havde øh, fremtidsvisionen. Ja. Mm. Oh, var det egentlig den samme skuespiller sådan igennem spillende? Det ja, var, det var. Øh, fra det første okay. ja. Fordi det, det var bare en eller anden medarbejder I øh, det første Command Conquer Var det ikke? Jo, det var det er <laughs> sværtigt nok Hvad ah. <laughs> øh, Hvad er det i øknings command økningskommandcon? Vi kan se Fyn han siger Red Alert Ja, åh Fyn You yeah. took the words right out of my mouth Og så yeah. kender du resten uh, Men i hvert fald så, så tror jeg også Det må være det første Red Alert Fordi det har jeg ufattelig meget erfaring med mm. På Playstation <laughs> det <var, laughs> det spillede spillet min bror og jeg yeah. så meget på Playstation okay. Bror, you know it to be true uh, Sådan er det bare Og jeg, ja, altså det, det er jo bare en, uh, en herlig tid Når man kunne låne TV, Fordi så sku, man skulle spørge om lov dengang uh, For ellers så... Uh, okay. <laughs> Men hvor man tænker, så... Så... Uh, uh, um, ja, uh, yeah, så so, so, so, so, so fik man uh, tændt op for Playstation, og så so startede uh, Rated Alert-tema-sangen, og so... uh, yeah. så so var vi godt kørende. Det var også fedt. Og jeg ved ikke helt, om jeg kan vurdere, hvor godt det fun God de lige fungerede til Playstation, men uh, vi havde noget meget sjovt, så... Ja, ja, men... Hvis man ikke ved bedre, så... Hej, nej! Jeg kan godt se at jeg un underer selv her med, med Generals. Den, uh mm. Jamen, det er en af dem, der er deroppe. Det vil jeg gerne give dig en uh, ret i. Hvad fællesskab godt. Det var fedt Tre af os lidt under, selvom multiplayer faktisk var rigtig jo, og jeg synes, har spillet en del, så lød I dem aldrig rigtig Jeg uh, havde det balanceret, det så lang tid efter det udkom. Nej, det var for det. Og så endte det også bare med, at uh, den ene ras var fuldstændig overlegen, og man bare skulle spamme den i en kampbog, så kunne man vinde. Ja, ja. Så får jeg også bud på, at det er Red Alert 2, der er, der er det bedste. Det kan sige, det er, det er helt forkert. Er det ikke det sorte forår i, øh, i serien? Og måske, eller, ja. måske meget specifikt Raid Alert-serien? Ah, det er, det er ikke. Spænder. Ikke ja. nødvendigvis. Altså, jeg er bedst i hovedserien. Synes, øh... mm. yeah. Altså, yeah. vi egentlig skal vi have fat i Relic, for at finde de bedste, RTS spil Det er sådan noget uh, Company of Heroes, Hero. måske. Ja. Mm. Ah, okay. Og oh, det vil jeg virkelig også gerne tilbage til. Det var så autentisk. Øh, det var så <laughs> autentisk. fantastisk. Det var som om, jeg var der. Ja. Det er godt. Hvad ja. så med de der Warhammer-spil? Eller 4 k Nå, ja, jo jo jo. De er også fine, og de er fine, fordi jeg er fanboy. Mm. Donald er helt sikkert, som jeg ikke er lige inde på. Ja, Donald mm. er rigtig godt. Øh, øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror nok... Det ved jeg ikke. Åh, det, uh, det er svært. Jeg tror, nok, jeg synes, at uh, Company of Heroes er en, en, en lidt mere er lidt smule mere velbalanceret end uh, Donnerbruer spiller. Men uh, Donnerbruer er fedt, fordi det er det er k Det uh, det er. Men jeg jeg mener, altså det er relic der sidder på den der, vi kan godt sidde og snakke med komende uh, uh, konker. Nej uh, det. <h elevate> okay. Hvor, hvor stod ja, men... du så hen med Company of Heroes 2? Det var det, altså det, var det jeg synes, der var det fedt, faktisk. Nå, jeg, no, jeg, uh... jeg, jeg hørte ellers det et ja. etteren og toteren, sådan, åh, oh, nu har vi ventet så længe på efterfølgeren. Ja, det føles lidt som en udvidelse, eller stå stor udvidelse, end det føles som en sted efterfølger, men den er rigtig god. Altså. Hmm. Ja, ja. Det, er lidt, det er en naturlig udvikling, men det er sådan lidt... Nu er det egentlig bare lidt mæderen. Jeg, jeg tror også, hvis den er skilt vandet, så er det nok mere, fordi folk har tænkt, okay, var der ikke mere i det, eller var det ikke villere eller blev det ikke? Mm. Var, var der ikke mere progression i det? Ja. Yeah. Men, øh, men øh, jeg synes jo, at det, der var, var godt og gjorde det, blev gjort lidt endnu bedre. Ja, awesome. Jeg får helt lyst til at downloade uh, StarCraft, når vi er færdige her. det Det er Do, Do it. Do it. For helvede, dine impressions er bare on fleek. <laughs> ja, stakter og, og det er så lige præcis. Er Starcraft 2 der er Gud, min. har du hørt hans Solde Snake i nu? Solde Snake. Kom med. Ja. Jeg rober lidt her. Let's go. Der han en pressent, han tager bare kviste. Godbless. <laughs> Øh, vi fik også oh, noget af en påpeget øh, af, jeg tror det var Erik, at øh, en plus ved Red Lut 3, det var, at øh, David Hasselhoff og Rick Flair er med i det. Åh! Oh! <laughs> Ric Flair! Jeg huske, Rick Flair, han står, <laughs> ja, han står og wrestler med en bjørn, så vidt jeg lige husker. En <laughs> russisk bjørn. Det er så meget hvorfor ikke? Nå, men havde, vi havde en diskussion, vi skulle hoppe til, og det er ikke om, yeah. hvad der er det bedste der yeah. til os, men øh, hvad var det, det gik ud på? Det var Death Stranding. Åh oh, ja. Synes, ja. Okay, jeg kan starte for mine superkort Jeg er rigtig glad for Kutima Jeg glæder mig til at se, hvad det kommer til at dreje om Men trailerne gør ikke så vildt meget for mig Fordi det er sådan lidt for, hvad fanden er det her <laughs> Så jeg glæder mig bare til, at det kommer altså. Ja ja. Jeg har øh, Så modsat med, med hensyn til trailerne Jeg synes, øh, jeg glæder mig helt tiden meget Til at se, hvad, hvad det fanden der foregår Der er sindssygt mange, der har Vindelig, øh, sådan analysere øh, Hans trailer han er kendt for at lægge rigtig meget i de der trailere. Sådan noget, noget hemmeligt. Jo, jeg er... Øh, jeg er også, som sagt, øh, stor Kojima-fan. Og Smash Mikkelsen selvfølgelig. Det, jeg synes, det er rigtig fedt, at øh, der, han er kommet med. Øh, mm. fokus, lidt fokus på danske skuespillere også. Ja. Øh, yeah. Det virker bare som... Det er... Det, det her ene spil, der skal overrumple alle andre... Fordi at kunne Kojima simpelthen bare få fri tøj, en sådan, ja. ah, jeg, okay, jeg prøver ikke på en sang sorry. Uh, Nej, nah, <laughs> jeg, jeg vil bare gerne have alle mine favorit skuespillere med i det her spil. Ja. Altså, hvad har vi? Vi har uh, hovedkarakteren, hovedkarakteren, hvad nu han hedder, forhånden yeah, lidt. Oh, uh, uh, Norman Reedus. Norman Reedus, with the feelers, yeah. det er rigtigt. Yeah. Uh, vi har Norman Reedus, vi har uh, Mads yes. uh, the uh, Hvad var det, de kaldte ham? Øh, øh, Danmarks øh, National Treasure eller øh, det der bizarre og meget, meget hjertevarmende interview øh, yeah. eller talkshow eller hvad det nu var oh, øh, øh, og, og så, oh. altså, har, så er hans ven Gil, Gilmero Del Toro han, han er også mocap'et men han, der er en anden der kommer til at levere hans øh, replikker og yeah, der er også snak om Emma has... Stone og yeah, yeah. Oh, hvad foregår der Kojima du er sindssyg, jeg elsker det du er sindssyg <laughs> <laughs> Og ja, alt det vi har set fra spillet Med de her trailers Hvis jeg ikke tager meget fejl Så var det også stadig, Så var det stadigvæk før At de havde valgt den endelige Spil engine de skulle bygge spillet på Som så endte med at blive uh, Guerrillas uh, uh, Horizon Zero Dawn engine Ja, ja jeg, jeg kan ikke lige huske navnet på den er Ja Jeg har vej til at hvad synes du, Peter? Har du set trillerne? Uh, nej, og det har jeg ikke. Og det, og, jeg, og det er ikke, fordi jeg ikke vil... Men, men jeg, jeg, jeg har... Hmm, jeg har en meget upopulær holdning i gamerkredset. Det er, at jeg har, har det en smule vanskeligt med Kojima. Oh jeg, my god! <laughs> ja, ved det er jeg godt. <laughs> jeg, jeg prøver. Og jeg prøver igen. Og jeg prøver igen. Og hver gang, så ja. tænker, det her, det kan jeg simpelthen ikke... Jeg kan, jeg kan, jeg kan, lide, jeg kan simpelthen ikke blive fanget. Nej. Okay. Øh, og, og hvordan har jeg det med Mads Mikkelsen Fint nok. Man kunne vælge så mange skuespillere at sætte ind i det. Men, men åh, nu kommer man måske også til at sige noget, der er upopulært igen. Men Mads Mikkelsen er for mig også sådan en lidt en... Han er, han er, han er dygtig som skuespiller. Ingen tvivl om det. Men jeg, jeg får simpelthen min tæer, de slider min sko op indenfra, når jeg hører ham tale engelsk. Så, øh, så, øh, og det er og da også en irriterende, elitær snuppet holdning at have til Mads Fordi som skuespiller, selv når hans engelsk er en lille smule broken, så er han jo så set dygtig nok. Det, yeah. det, er ikke, uh, det er der ingen tvivl om. Men uh, anyway, that's hey, my part. Jeg spiller en uh, Native American, eller what? Det er det. <laughs> Native English <language> speaker. <laughs> Racist. No, ja. ja. Nej, nej, altså det er jo ikke, ikke fordi champagne er propper noget røg, der, der han bliver annonceret. jeg synes bare, at det er, lidt, jeg synes, det er lidt, lidt sjovt, du ved, at... Ja, sådan er det, ja, det er fint. Gøre, man, tage, har det, man har en stor kærlighed til uh, Mads Mikkelsen, og du ved, det er som... Altså, bliver, så, bliver så lidt rørt som dansker, synes jeg, fordi han har set en masse danske film også, og sådan noget. Mm. Serier. Gode og, og, venner med Niklas Vending-Griffen. Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så han kender lidt med til vores, du ved... Og sådan noget så selvfølgelig jeg føler så lidt, lidt et skudder på klappen som dansker, at han er kommet med i et uh, computerspil. Så altså, hvis man kan sige det sådan. Ja, Det er klappen eller klapskuderen. Ja, ja, ja, klapskuderen. Jeg det det ja, ja. Ja, ja. Det er omkring den danske vinkel. Den danske er, skriver, vinkel. den danske vinkel, helt den danske vinkel. Jeg vil sige det, det er, er fint, og jeg har slet ikke jeg har ikke <laughs> Jeg har ikke, øh, ikke øh, skære lige noget, men jeg har ikke set handrum. Det er nok min fejl. Se to afsted, tror jeg, er det. Men det er også derfor, at Mads Mikkelsen, jeg synes, han gør det rigtig godt i Casino Royale, for eksempel. Altså, der skal han også spille sådan en international ja, ja, ja. dinvæk, så han er ikke uh, fra amerikansk. Og så giver det fint fin mening, han har en aksang. Yes. Ja. Jeg vil jo bare få sådan en lille eller lidt Yeah, den det, er for mig, det var en kamp mellem to irriterende dialekter. Den ene, Benedict Cumberbatch, der forsøg at lyde som amerikaner, og den anden, ja. flit, der bare havde noget, ja. ikke ja. at høre på ah. Ah, Han mumler lidt så. <laughs> <laughs> <Ja, dog. laughs> yeah. <laughs> yeah. Flytter kanalmok læber, når han snakker. Mm. <laughs> det er derfor, der hvad hedder det, uh, reviewet uh, traileren for uh, Death Stranding, eller reviewet for Mads Mikkelsen i Death Stranding. Det var så effektivt. Og Jeg sagde ikke en skid, ej. Han tjød, han endda hans øh, skeleton-venner. Øh, ja, ja. Skal jeg ikke sige noget? Nej, nej, vi behøver ikke ord her. <laughs> bare kig rigtigt. meget, meget intens ind i kameraet. Yeah. Så alle kvinders. Oh, uh, så, så går det bare løs. Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, man kan da også være lidt nervøs for noget af det stranding, i hvert fald det her med, hvis det er selvakodig, så skriv det. Fordi... Oh, yeah. der er jo det her med at han har haft en, en medforfatter til mange MGS-spillende altså og han stoppede nogen, der... jeg tror vist det var indtil 4'erne <laughs> ja før 4'erne det var til med 3'erne ikke også var det ikke sådan det var jo så... det er hvad jeg har hørt og så 4-5 er, er så bare ham selv mellemænden ja og det er sådan lidt det, det synes jeg i hvert fald er de svære led i hans øh, fortæller, fortæller stil mm -hmm. øh, men altså Ja, det kan man have fået en anden en til at hjælpe med, med Death Stranding eller et eller andet Det kan jo godt være, at der så skrives en masse Så de skal det måske rart have en og spare med Absolut For han er godt nu være en lidt mistroden og lidt mist fokus i dem ja, ja. ja, det er rigtig nice altså, der, kommer, der, kommer, der kommer meget fokus på ham Du ved Der, også lige, der står også lige helt hold bag ham du ved. Ja, ja. Også rigtig ja. mange fra øh, Konami, der kommer med ja. over os Helt sikkert Der er super mange ja. dygtige folk Ja, helt øh, sikkert men en af styrkerne ved hans spil er også det her at man, man på en eller anden måde kan, kan se eller føle hans øh, forfatterskab eller hans, hans påvirkning i spillet. Altså... det vil jeg godt tilslutte mig det er man ikke tvivl om mm. <laughs> altså hvor hvorvidt det sådan er, er til at, at man kan analysere på det og så det at forstå ham det, er jo, det vil jeg ikke sådan diskutere om men altså der er for hvert fald et eller andet helt unikt ved, ved hans måde at han fortælle på det er den blanding han ligesom laver af af fjollede ting i den her dybt og meget abstrakte fortælling han ofte har Ja, ja. Så det gør det spændende alene af den grund, synes jeg. Det synes jeg også. Det er meget japansk, synes jeg. Men på en ja, mener yeah. ja, med det, på en det, film? Det, måde. det er lidt japansk. <laughs> come on, come on. <laughs> nej, det, nej. Det, hæng ham ud. <laughs> men, det, men det er jo spændende, fordi det, er ikke bare, det er jo ikke bare japansk. Altså, han er jo virkelig fascineret af vestlige kultur og vestlige <laughs> øh, film. Altså. Ja. Yeah. Filmkultur. Jo, jo, jo, jo. Så, det, så det er jo meget det han også prøver at emulere men, men, men, men ikke Altså han prøver ikke bare at, at efterligne det, men han prøver på at, ligesom at emulere det i hans egen stil, som selvfølgelig også er japansk. Ja, ja. Så der kommer sådan et eller andet vestligt i det, men igennem en japansk optik, som er forholdsvis unik. Ja, det er rigtigt. På det, på det Jeg se, der var en støn. Der var en støn, Holm. Weeeeee! Øh, hvis er, er trigger Triggered! as fuck! Ja, lad mig, lad, mig, lad mig sige det på den her måde. Bavonetta, en side. Middlegear, den anden tid. Okay. Hvad? Er det I, i en eller anden skala, eller hvad er du i gang med? <laughs> ja, det er lige præcis. Hvor det er sådan, var det <laughs> over the top. Hvor ja. det over the top, hvor de færreste vestner de kan følge med. Og så er der så Kojima, som, som forsøger at blande det lidt sammen. Jo, men du kan ikke sende de to op på yderpoler, fordi der er masser af, af, af kulturelle ting, som, uh, som uh, har nemmere ved at vække... Uh... Ved altså, jeg, jeg tror, de fleste, der har set en. Øh, hvad er det, Nu hedder han Mia hver, Enhver, der har set Mia Sakke-filmen, har, har jo meget nemmere ved. At, at de er meget nemmere at relatere sig til, også set med et vestligt publikums -høj, Ja, ikke? ja. Øh, hvor vil du sætte den ind på en skala, hvor du har Kojima på den ene side, og. Øh, <laughs> var det var nu så på den anden. Jeg tror, faktisk jeg skal jo sætte ham mere til. Øh... Faktisk efter Kojima. Jeg tror, han er nok lidt mere, lidt mere vestlig, tror jeg. Præcis. Ja. Men der er jo også, altså ja, ja, så sender du Bayonetta op, så ham der, hvad er nu, han hedder ham, han skører med nummer. Ja, Suda oh, Suda. Suda, Suda yeah. to one, lige præcis. Åh, oh, ja. Yeah. Hvor passer han ind på din skala? Åh, oh, Suda, scary. Suda. Han er også skør. Han er så virkelig han er skør. Ja, enig. Fuldstændig enig. Han må faktisk være efter, efter Bionetter så. Han nød mig længere ude. Ja, lige men, der omkring, tror jeg. Det sjove er jo ikke, at han, han... Jo, altså det er jo ikke, fordi der ikke er vulgaritet i hans spil. Ej. Men, men Bayonetta er, er jo på en eller anden måde ret sådan, det er jo meget vulgært. Ja. Yeah. Øh, og ligger et eller andet sted og råder omkring de der uh, Dead or Alive-spil, det ikke det, det hedder? Nej, ja, det er rigtigt, ja. Æh, og så, så har du uh, Soda 51's, som bare er sådan en eller anden form for absurd humor, og der kan yeah. jeg meget nemmere forholde mig til faktisk uh, absurditeterne i uh, Soda 51's spil, mm. end jeg kan til når Kojima uh, bliver sådan lidt camp og mærkelig altså okay. det der, uh, nu, nu for eksempel 4'eren, han, han der der hele tiden, har ræ. <laughs> <laughs> <ganske, hanske> han er ræk sådan en ting imellem det, så har man en ræk jamen han irriterer yeah. grænseløst altså han, jeg, han ødelægger det for mig jeg, kan, jeg, jeg, jeg synes det er sjovt Altså, jo, jeg kan godt se, at det er meningsligt sjovt, men jeg synes faktisk det er sjovt. Men han, er, ja, han har jo ikke dioræt de længere, når han tager masken af, og han er fucking handsome. Hvordan <laughs> giver det <laughs> mening? Ja, jeg har ikke se, at tage masken af, fordi jeg har givet op, inden han har gjort det. Ja, jeg har jo ikke spilt har... det. Ja. Jo, jo, jo, jo, det har jeg. Okay. jeg kan huske, han tager masken af. Men, men der ved ja. båden, hvor han skal give mund til mund. Der er jeg stået derinde. Jeg er ikke nødt til at jeg vil sige... Man, man kom... ved, den her japansk snak ja. går, går galt, når jeg sidder og savner Johannes. Ja, ja, ja præcis. Ja. Jeg vil lige påpege, øh, Lasse. Også oh, oh, oh. Johannes og mig. Vi har over okay. Kojima mange gange. Ja. Hvad <laughs> vil du gerne påpege, hof? At, at nu sagde du, at Kojima det var japansk på den fede måde. Ikke? Ja. Men du, men du siger, at Kojima er det herovre, og Bayonetta er det her, år, Siger du så, ja. Bayonetta ikke er japansk på den fede måde? Nu no, yeah, er jeg lidt ude på er, er, er, det er den en lademåde? Nej, jeg vil, jeg vil ikke sige ladet, men jeg vil sige, det ved, sådan meget sådan japansk kultur, det ved. Nej, over. <laughs> <Ja. laughs> det der lademåde. Den her hånd er japansk kultur, og den her er noget andet japansk kultur. Det er ikke Are så... you all getting this? <laughs> Are we still live? <laughs> jeg, jeg vil sige, det er ikke ladet, men det ved det, det er bare svært. Det er svært for sådan en som mig at sætte sig helt vildt meget ind i Bayonetta universet fordi det er så vanvittigt. Og jeg kan også sige, det du er meget uenig, hold. Fortæl, hvad du synes. Jamen, altså... Hvad siger du? Nej, jeg synes da egentlig bare, at Bayonetta er en meget karakter i forhold til, hvad vi måske er vant til med sådan action-helte og heldender i det, at hun er fuldstændig over the top, og det er de udmærker klar over, så derfor så kan de skabe en karakter, som man ligesom kan måske grine af, og så også nogle gange grine med, og ligesom øh, være en del af den her absurde oplevelse, hvor at hun øh, redder verden, og laver jokes, og gør det hele med et smil, Hvilket jeg klart foretrækker i forhold til, øhm ja okay, nu, nu er det så inden for den samme serie, men hvis man sådan sammenligner måske Nero fra The May Cry 4, og så <laughs> Onkel Dante, som han, er, som han populært bliver kaldt i The May Cry 4, eller måske hans karakter i The Made Cry 3. Det kommer lidt ind på, hvad du foretrækker. Men ja. øh, jeg, vil, jeg jeg foretrækker bare helt klart de der karakterer, som det er ikke fordi, de skal farøves, alle muligheder for, øh, for sentimentale øjeblikke og seriøse øjeblikke, de, de skal ikke frarøves det. Og det synes jeg da også, man kan finde i for eksempel The May Cry 3, og, og vist også Bavonetta, hvis jeg husker rigtigt. Øh, men når det så kommer til det hele, så kan jeg bare godt lide de der karakterer, som gør det hele med et smil og ja øh, ligesom, sørge for, at man bliver engageret og få lyst til at deltage i det her vanvitt, øh, når den her ekstravagante cutscene så over, så er det dig, der skal leve op til det her, øh, det her og ligesom, For eksempel i Devil May Cry, hvor der er et style meter. Så du ser alt det her crazy shit, for eksempel introen i Devil May Cry 3, og så skal du gøre det lige så godt, hvis ikke bedre ved ligesom at imponere spiludvikleren sådan indirekte ved hjælp af det her style meter. Ja. Og japansk kultur, det er selvfølgelig også. Ja. En det er det, ja. det, det, japansk det kultur er mega sjovt og fedt. Øh, hvad var det, du sagde Peter undskyld? Nej, det, er jo sådan en det er jo en lidt absurd diskussion at have. Ja, ja. Æh, men, men hvis det overhovedet er en diskussion, <laughs> det, det er jo. Øh, jeg, jeg synes øh, det der, der hvor øh, jeg nogle gange øh, bliver sådan lidt. Øh, øh, Ja, min, min, pladseds, min barometer slår ud et andet sted, og det er en kulturelt betonet ting. Der hvor jeg synes, det bliver mere problematisk, det er når man har sådan nogle karakterer, som øh, optræder i spil og som meget tydeligt øh, jeg synes, øh, uden at det her skal blive et eller andet med, med nogle anklager eller nogle øh, sexismeanklager, så, øh, så er det jo også, så er der mangler der også, i hvert fald set med vestlige øjne ind i en følsomhed overfor, hvad man kan tillade sig at gøre med karakterer. Bionetta, du kan jo mene øh, alt muligt om hende som karakter. Jeg har også spillet spillet, og, og synes egentlig også, at det var et underholdende spil. Og jeg kan godt lade det ligge der, og så ikke behøver at have mere holdning til det. Men hvis du mig om at grave lidt i det, jo. så hun jo. er en, en dybt øh, diskriminerende karakter. Øh, hele den her objektivisering, øh, hun er øh, den måde... Jeg synes, hun er et billede for et meget, meget freaky... Jeg er godt klar, hun er en helt, men hun bliver samtidig seksualiseret på en eller anden helt måde som der ikke er en over overfor i japansk kultur. Og sådan er det. På samme måde som for eksempel har med fan Final Fantasy... Den... Er det, ti nej, Tides fra 10'eren? Men minder du ham der, ham der, der næsten er sådan shuttles i 12'eren? Barn? Det er ham der med fugl i håret. I... Nå, afro, afro, afro i, i, i 13'eren, ja. ja. Ja, altså som en, en, en, en afsindelig stereotyp. Og, og typisk, altså du har han jo bare et eksempel. Du kan finde masser af mere i japanisk kultur. Forholdet til... Men øh, øh, nu skal jeg jo spørge, hvordan det får formuleret det. <laughs> øh, Afroamerikanerne er øh, Så er <laughs> det øh, virkelig, øh, virkelig øh, også dybt øh, diskriminerende. Øh, og der mangler en følsomhed for det, eller mange mangler en følsomhed. Det kan man jo så mm. mene eller ikke mene. Der er bare ikke øh, øh, den der øh, følsomhed. Over for den slags ting. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det. Altså, det er jo bare, bare noget... Øh, jeg, jeg føler tit, når jeg spiller mange japanske spil, øh, særligt øh, i for eksempel Final Fantasy-serierne, at øh, jeg er simpelthen er nødt til at lukke nogle, nogle øh, fine fornemmelser i gå så anden, øh, ned, og så prøve at nyde dem på de betingelser, de nogle gange har. Men der, hvor jeg tit kører galt, når jeg spiller Kojima-spil, det er, at, at min pladsreds... Bagmeter, det bare slår helt vildt ud. Jeg kan slet ikke forholde mig til den joke. Jeg synes bare, at det er fra siden af. Jeg kan ikke, det er ikke et eller andet med at være uh, militær eller noget. Det er bare, mm. helt bare ikke lige... Jeg synes bare det er sjovt. Nej, nej, nej. Okay. Og så... Øh, så det har bare... Enten kan man det, eller så kan man det. Det er jo det. Yeah. Enten eller jo. Nej, ja. ja. det oh, Ja. Men det deler jeg også yeah. lidt med dig, faktisk. Altså, jeg, jeg har snakket med Peter om, om uh, Melke Sølert og han... Han elsker det også rigtig meget, men vi gør det på to forskellige måder. Og det er også derfor, at han bedst kan lide de titler, som jeg mildt kan lide. Ja. Altså han synes, det er rigtig fedt det her med, at han... det simpelthen bliver så fjollet og så overgearet, så det næsten bliver komisk. Ja. Og det er de ting, jeg ikke kan lide ved det. Altså jeg kan godt at... jeg kan faktisk godt lide at tage historien nogenlunde den Filtræerne de også... for eksempel. Ja, lige præcis. Og, og også ja. etteren til dels ikke? Og så de andre oh, ja. elementer. Sådan, jeg kan godt tage lidt af platheden, men så resten prøver jeg ligesom bare sådan ignorere og filtrere fra på en eller anden måde. Mm. Det, det, er, det er ligesom det, jeg var træder på siden af, synes jeg. Men mm. øh. jeg har jo heller ingen tvivl. Altså, ja. det, det bidrager også med noget kulør, øh, ja. som øh, de spil er meget mere øh, karakteristiske, og øh, man kan huske ting fra dem på en helt anden måde, end man kan fra. Nu har jeg altid været meget begejstret for cell serien ja. Ja. også nogle af de mere uheldige øh, afsnit eller mere ja. Men, men, eller ikke uheldig, men, men det, der gør det uheldigt, er måske i virkeligheden, at de bliver sådan lidt blandet og, og for forudsigelige og for kedelige. Og, for, og det kan man jo ikke beskylde på de med spil for at være. Øh, okay. Det er de meget sjældent. Øh, så. Øh, ja, på den måde er det jo det er jo, det er jo, det er jo i hvert fald en styrke ved det. Ja, ja. Ja, fordi man husker, af, ja. altså selvom mange af fjollerne eller bosserne er sådan lidt fjollede og overdrevne, ja, hvordan kan man det her? Så, ja. øh, så kan man bedre huske det, men man kan huske nogle af skurkene i selv ikke. jeg tror ikke, jeg kan huske nogen af dem. Jeg kan huske en? Det ja, Det er jo også de skurker, som et begreb af os. Igen, det er jo det der med, at der, der, de der farverige karakterer findes ikke i de der spil. Fordi Nej. det kan godt være, du har et eller andet slutmål, en eller anden slutmål eller en figur, du ligesom skal slå ihjel til sidst. Men men Men de er er realist, yeah, man <laughs> ja. det er jo en realistisk til det, er den samme hver gang, ikke? Ja. Du, du, er, du er ikke mere boss eller øh, mindre... Altså det er ikke sværere at slå en boss i godseøjne i Splinter, for, så for, for, for, for man kan ganske ikke tale om bosser. Det kan være, at jeg har glemt en eller anden oplevelse eller en eller anden scen i et eller andet Splinter-salsspil, som folk kan lige ind, men som ofte så skal du jo bare hen og liste hen et eller andet sted, fange en eller anden fyr, ja. afhøre ham, og så læser du ud igen og skal ikke være set. Og det, det, er, det kan godt stå, hvis man kan synes, det er kedeligt. Det er jo bare, er bare et større fokus bare... på gameplay end det er på historie og narrativ. Det er jo. Ja, og sådan det ja, Men det kan jo godt have historie på narrativ, selvom karaktererne måske er lidt mere end. Ja, selvfølgelig. Ja. Så det er bare det, man har Det kan også have narrativ igennem gameplayet. Ja, ja, det kan det også. Men der er jo nogle af de der spindelsesspil, som er skrevet, hvor de har gået op i at fortælle nogle historier undervejs. Ja. Øh, mm -hmm. Men man husker bare ikke karaktererne, fordi de er så realistiske. Altså, de er så nedtonede ja. i forhold til. Eller at man, man kontrollerer bier. <laughs> <laughs> Men det er også så styrkeligt. Oh, den kunne jeg ting. glemme ham. Altså, yeah. det, er, det er også derfor, at der er mange, der godt kan lide mange af de japanske ting, fordi at de har så colorful characters. Mm. Ja. Men det passer bare ikke ind i, i samme historie. Altså, man kan jo ikke fortælle samme Høg, type historie, med dem. Høg, mor. Der er, er stykket til begge deler, det er herligt, at der findes så mange forskellige ting, synes jeg. Det er jo det er også derfor, jeg er oftest uh, heller til japanske spil, uh, der måske er over det top og har et fokus på sådan en lidt for døjelig, øh, øh, historie med sådan nogle øh, seriøse moment og hister her, fordi at jeg nyder bare gameplayet, hvor at øh, der er, det, det kommer selvfølgelig også i perioder, det er jeg udmærket godt klar over, men der er bare mange vestlige spil, hvor jeg sidder og tænker, at det er kæbende kedeligt, altså sådan noget altså Tomb Raider rebootet, altså nogle af de der third-person shooters og nogle af de der first-person shooters, altså det det siger bare ingenting, og så, jo, så kan det da sagtens være, at, øh, at historien er mere sådan, nemmere at relatere til den, mere jordnær og der er nogle øh, professionelle skribenter indover, men det, øh, det, det er bare ikke noget, der interesserer mig, sådan, vi når, vi, når vi ender ind i de perioder af spiludgivelser, der kommer igen og igen. Så det er måske derfor, at jeg er øh, på den anden side af skalaen. Selvom selvfølgelig det ideelle vil være at tage det bedste fra begge værkner. Så det er en balancegang. Det er det. Jo, men synes du ikke også, vi oplever, at ligesom japanske spil jo helt klart flytter sig, generelt mange flytter sig i en eller anden vestlig retning, så synes jeg også, der kommer en lidt så stille mere kulør på vestlige spil. Altså vi er ikke vi er stadigvæk ikke der, kan man sige. Nej, nej, altså... der, der er jo mange øh, karakterer. Øh, der, der kommer generelt mere, øh, hvad skal man sige, øh... og nu skal jeg jo selvfølgelig nu skal jeg prøve at sige, for så skal jo også komme med noget dokumentation for, hvem jeg tænker på. <laughs> men men, øh, Fordi... men altså, der, der er flere karakterer i et spil, som for eksempel jeg, jeg vil kunne referere til ja. som, som interessante karakterer. Uden tvivl. Det er en af mine favoritter. Ja. Men, men, øh, men det er rigtigt nok. Der er ikke lige øh, ham der, der kan styre eller <laughs> så På den måde. Ja, ej, ej. Men jeg tror, jeg tror, at vi vil, at, altså, jeg tror at det, det er fløgt. Det går lige så mm, mm. øh, det. Imod en eller anden fælles. Øh... De, vil gerne, de vil gerne sælge så mange kopier som hoved muligt, jo, ikke. Og så øh, hvis man. Øh... Okay, kan få begge af Ja, lige præcis ikke. Ja. ja men der er også yes. en vinkel på det der, altså, hvis man ser på det sådan øh, man kalder det historisk perspektiv måske så, så mange af de her Nintendo og Super Nintendo spil ikke, der var det meget øh, japanske udviklere der var dominerende dengang ja. til at lave spillene så meget ja. af det ja. indie der bliver lavet nu som refererer til det her gamle eller sådan retro stil ikke, det er så også øh, meget japansk inspireret altså uden at være det mm -hmm. altså det er så inspireret af de spil der blev lavet dengang som kom ud i Japan, ja. Ja. Så, det, så det er også med til ligesom, at flyde det sammen Selvom det er så større ja. spil, der ja. Ja, ja, helt klart. Det, øhm, ja. Der, er, der er jo egentlig... Der er vel egentlig kun den her store kløft mellem kvaliteter og, og, og, og, og... Hvad skal man sige? Øh, negative sider ved, ved de her to øh, øh, spilmarkeder, hvis man virkelig leder efter den, Men øh, det, det, det er selvfølgelig spændende at se, hvor... hvor øh, hvor man ligesom kan finde nogen kvaliteter over i det ene marked, og andre kvaliteter over i det andet. Altså, jeg synes, vi jo for eksempel også sådan et spil som Horizon Zero Dawn, ser ekstremt fascinerende ud med, med den verden, de har bygget op, og sådan noget. Og det kommer jo fra en, en vestlig udvikler. Jeg tror endda, at er det ikke, er de ikke fra Europa. De er ja. no. fra Holland. Fra Holland? Ja. Mm. Yeah. Jeg, jeg synes i hvert fald uh, i forhold til uh, de der tossede japanere der, som jeg gerne hinder om, at de er, uh, så so, so, uh, so synes jeg også, at det er super, at de måske begyndte at gå mere væk fra deres insistering på at appellere fuldt ud til et udelukkende vestligt marked, og så fejle fuldstændig. Altså, ja. Nu nævnte du før, Gulen, uh, Final Fantasy 13. Holy fuck, hvad, hvad, hvad tænkte de på? Altså, det, var, det var en katastrof, der var ingen, der at spille det. Uh, Uh, nu er det så godt, Johannes ikke er her. Ja. <laughs> øhm, men, øhm, men det er sådan en anden sag. Øhm, og, og, og så kan man så sige, at øh, hvad, hvad, hvad pokker skal man så gøre for at få international succes? Og der er sgu mange, der har refereret til de her seneste japanske spil, som Nio, øh, som, øh, Neo, som, øh, som øh, Yakuza Zero, og som øh, Persona 5, og, øh, og, og Final Fantasy 15. Dem her, som, som egentlig formår at interessere et nationalt øh, eller internationalt publikum, og det ja, det ved jeg ikke, altså måske er der bare nogle bizarre idéer eller kvaliteter, som faktisk godt kan skinne på et internationalt plan. Mm. Så i en ideel verden, så er det det, jeg håber at, det, så er det sådan, jeg håber, at det bliver fremover for de spil og spilserier, som jeg interesserer mig mest for. Og det er de der japanske, jeg taler om før. De der tussere, det er Du så helt jeg... kælemød, når du siger det. Ja, jeg yeah, yeah. ved det godt. Oh, han kommer være et, yeah. et rummeland, han tænkte. Nu, nu har du jo roasted mig og exposed mig on-stream for at være monotom og kedelig. Nu bliver jeg nødt til at... Hey, stop! Look at the pretty colors, everybody! Jeg har fået en skidræk! <tryk> Erik har en, <giv -drag>. <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> er en kommentar om, at uh, vi mangler tentakler. Det skulle, det er et spændende godt yeah. snak. Det synes jeg. Det er der for lidt af. Det er spændende at høre fra jer. Vi har selvfølgelig det efter tentakler. Er... Store... Ja, ja, ja. Jo, oh, jeg har øh... ikke fået spillet Full Throttle, det er jo blevet remasteret. Øh, Når no, jeg er remasteret, så snakke øh, om ja, øh, for en klik. Jeg elsker, elsker det original, eller Full Throttle mm. spillet bare. Mm. spillet det igennem mange gange. Øh, får jeg ikke lyst til at spille det remasteren igennem, synes ja, jeg. det Ja. Yeah. De... Jo, var jeg faktisk, da jeg uh, begyndte på det. Okay. Har det ikke gjort ligesom? Uh... Jeg har ikke spillet originalt. original. Det er After Altså hvor de går tilbage til de her art, original art assets, og så... Jeg siger sige, de ikke har gøre så meget... Det altså, ligesom, er ligesom de der pixels der bliver bare bliver ved. Kan man, ja. kan man ikke skifte imellem? Uh, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne du det efter Tentacle, så det kan du nok også ja. sige her. Ja, jeg har lyst til lige at indskyde en øh, enkelt lille ting. og Jeg ved godt, at vi i princippet var færdigt, at snakke om med japanske spil, men jeg synes bare, det er sjovt, at hver gang vi diskuterer i spil, så, så glemmer man lidt i den diskussion, man taler rigtig meget om, der er man okay. taler rigtig meget om uh, Metal Gear, man taler rigtig meget om uh, de her forskellige uh, fantasy-spil, og, uh, og, uh, og nu uh, fx uh, de der forskellige Super 51-spil og sådan men Man bruger mm. altid dem som eksempler i den her diskussion. Uh, det jeg synes er lidt sjovt, det er, at uh, de største kommercielle succeser uh, fra Japan, uh, Nintendo, har lige udgivet Breath of the Wild. Uh, mm. Og, og det er jo på mange måder også, øh, det er for mig ikke et vestligt spil. Nej. Det er meget lojalt ja. mod sit eget, altså sit, og sit oprindelige ophav. Ja, ja, altså det er først det, det, selv... det er, det er ikke. Jeg har ikke, ikke fornemmelsen af, at det oprindelige spil var, var specielt designet for at kunne, kunne appellere til, til vestlige gamer. Det er ligesom, som, som om de har på en eller anden måde så, så, så, så de bliver lidt glemt i diskussionen, fordi de er bare så universelt anerkendt. Øh, yeah. Og det er, ikke fordi, jeg, jeg tror, det er ikke fordi, jeg har en eller anden større pointe med det, men det er meget sjovt, fordi i virkeligheden så mærker man, at man har den diskussion, så det er altid om sådan nogle relativt, relativt Metal Gear, så er måske lidt fladet at de siger det er et nichespil, fordi det er trods alt også et ret populært spil, men, men mm. det er øh, nogle smalle spil, man trækker fra, at, man, at man har den man har den her diskussion. Japansk mm. Ja Ja okay. yeah, yeah. yeah. Anyway, nu skal jeg nok... Yeah. lad den hund ligge begravet et eller andet sted <laughs> vi tager den op igen vi skal <laughs> stå på den gravske yeah. oh, yeah. vi det er <laughs> nothing wrong vi tager den op igen næste hvad hedder det næste podcast så må vi lige grave den frem ja, igen ja. Ja. Men det da gode argumenter så må vi få nogle <laughs> nye og gode nogle næste gang ellers så må vi bare lige uh, omskrive dem vi har lavet i dag ja, ja. Det igen. men jeg tænker lidt at, at runde podcasten af Yeah. Det er for, uh, ja. Så vil jeg lige tænke til vores Nej det tænker jeg også Nu er de til i seng mm -hmm. øh, Men hvis de gerne vil skrive til os Så kan de skrive på gametest.snabelgametest.dk Og øh, de kan søge efter gametest.dk På diverse sociale medier